Välkomna till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare, åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Daniel Arling och med mig har jag min vän, trogna bisittare och vår hemsökande våldnad, Thomas Engström. <här> hej dani. hej. Hej på dig Thomas, har du spökat loss på sistone? Ja, <här> ah, jag vet inte, jag, jag känner inte att jag är en... Allt för skrämmande människa så att jag har inte, inte lyckats jättebra på det. Jag har försökt tona ner på det här med oandet och andet och att skallra med kedjor. Jo, men du vet väl att man bara behöver stå i ett hörn och jämra sig så ähm, löser det de flesta problem. Ja, jo, Faktiskt så om jag gick förbi någon som stod i ett hörn och jämra sig då skulle jag skynda på stegen, tror jag. Du ser, det funkar. Det är, ja. det är en beprövad taktik. Mm. Små enkla medel. Ja, men det är ju med de små enkla medlen man oftast når de största resultaten egentligen, mm. för mm. Eh, vi har ju en tendens att göra saker alldeles för svåra egentligen. Det gäller inte bara spökerier, utan det gäller väl i princip allt. Ja, jo, det är mesta här i vardagen som man försöker se på. <laughs> ja, bäst är det väl när man försöker hålla det så enkelt som möjligt i alla sammanhang, för det blir komplext nog ändå. Mm. Mm. Särskilt när man har andra människor inblandade i en produktion. Det vet vi ju själva hur vi... Brukar sätta krokben på varandra <laughs> Precis, det vet vi så väl Hur det kan sluta det där Så att eh, vi har väl Vi har väl försökt att lägga lite band på oss där Och helt enkelt vara mera Inte återhållsamma men Ja ah. Man vet ju var det slutar någonstans. Som sagt, det är enkelt det oftast bäst. Ja, och bibehåller ju ofta kvalitet på ett helt annat sätt också man pratar historieberättande och filmberättande överlag. Mm. Men ibland vill man ju göra det lite extravagant och då har man ju en tendens att ta i. Lite för hårt om man säger så, och det är väl min allmänna kritik till en viss regissör som vi har tittat på idag, i alla fall när det gäller de modernare filmproduktionerna, för eh, många av hans äldre är jag barnsligt förtjust i fortfarande och tycker mm. är små mästerverk, måste jag faktiskt säga. Perfekta, inte alls, men eh, mästerverk likväl. Mm. Mm. Jo, det här läst i småpratet har vi väl haft uppe både en och två gånger när vi har suttit här och spelat in och pratat film och berättelser. Det kan man väl faktiskt se även här också att det blir ju som sagt bra med enkla små medel så är det ju faktiskt, det behövs inte så mycket mer. Nej och vill man dra det till nästa nivå då ska man titta på det man har att tänka... Vad är det jag absolut behöver för att göra det snäppet bättre? Mm. Att bara kasta in en massa grejer och tycka... Jo, men nu har jag ju det där också. Då, då måste det ju bli ännu bättre bara för att... Ja, men de här grejerna är ju där. Mm. <laughs> Nej, det behöver inte betyda någonting... Om du inte gör det med hjärna och hjärta, om man säger mm. så. För när man gör någonting med passion jag vill verkligen det här och jag ska få det här att gå ihop och det här ska bli bra och det ska jag bli kar för. Mm. Då märks det ofta i slutprodukten för även om inte produkten är perfekt eller har en del brister här och där i berättande eller i filmande eller vad det nu må vara så är det ändå någonting som gör att Ja, men jag, vill, jag vill ändå titta på den här och jag vill se den igen för att den är, den är faktiskt jättebra. där är, är en glöd som gör att den här är riktigt härlig att titta på. Mm. Om det är, ser ni i kamerarbetet, i berättelsen eller bara i den visuella stilen eller i lite av allt... Det är ju beroende på film och regissör och så vidare. Mm. Men där det är det någonting som man liksom fastnar i och bara vill hålla kvar och bara fortsätta uppleva om och om igen. Och det känner jag för många av den här regissörens filmer. Mm, absolut. Det finns mycket magi i väldigt mycket av det som då Tim Burton här har gjort. Mm. Både gamla verk men också... Några som är lite nyare, men verkligen inte verkligen inte alla. Utan där, där finns sånt som, som du säger, man har gått lite kanske för långt och velat göra lite för mycket. Mm. Men en klassiker som den här filmen som jag tittat på idag, det, det är ju en klassiker som, som är välvärd att återbesöka för sin charm. Ja, för den här har någonting speciellt som jag kan tycka saknas ofta i Tim Burtons modernare filmer. Och det är inte så att jag inte gillar dem- för han har gjort filmer de senaste åren- som jag också har tyckt har varit bra. Men jag har inte tyckt att de var geniala på samma sätt. Och jag har suttit och funderat på- varför tycker jag inte att han är genial längre? Vad är det som gör att jag tittar på de här nya filmerna- och undrar, varför kittlar de inte mig som de gjorde för- 10-15 år sedan, eller ännu längre tillbaka. Och jag tror att det till stor del beror på att han har blivit lite för stor för sitt eget bästa. Det vill säga att han har inte någon som sitter och håller honom i koppel längre, utan nu är han Tim Burton. Mm. Och Tim Burton, honom käblar man inte med, för han är en man med en vision och så vidare. <laughs> och... Sen är det ingen som riktigt vågar påpeka att det är samma vision han gör i varje film med samma skådespelare och i princip samma upplägg som de senaste tio åren. Så mm. det är lite där jag tycker att det, det skärvar. Jo, precis. Här på senaste så har vi ju i synnerhet fått se... Väldigt mycket av Johnny Depp är i, i varje produktion som man gör, egentligen. Och, och det är ju en sån här liten, jag vet inte, varningsklocka nästan: att okej, okay, visst att Johnny Depp är en duktig skådespelare. Och där var det har varit väldigt roligt att få se honom både förr som nu. Men alltså, det börjar ju bli lite chattigt, och speciellt när skådespelare. Får verkligen nästan samma roll om och om igen mm. i, i mer eller mindre samma typ av film av samma regissör. Det, det märks ju ändå, det sätter sina spår och det är som lite tråkigt att se för då blir det som inte samma ja upplevelse bara, när man sätter sig och ska se en film. Ja, om vi ska prata exempelvis Johnny Depp i samband med Burton, så gör han ju bara en massa kloner utav Jack Sparrow nu för tiden. Mm. Jag menar, det är en excentrisk herre med ett jättekonstigt beteendemönster. Han verkar nästan lite berusad eller småknäpp i allmänhet. Mm. Och går runt och säger lite sluddriga saker och gör lite roliga kroppsgester och så vidare. Och så skrattar publiken. Och det har väl sin skärm. Det är inte så att jag räcker ner på Johnny Depp. Han är faktiskt en extremt bra skådis. Och jag förstår att han och Burton har en väldigt bra relation. Men... Ehm... Man kanske inte skulle ha samma skådis i varenda rulle man gör därför att det blir lite chattigt och förutsägbart. Mm, minst sagt att det blir. Då var det ju mycket roligare när han faktiskt var en ny filmskapare och behövde bevisa att jo men jag är en man med en vision, jag har en massa spännande idéer och det kan leda till riktigt schyssta filmer Låt mig få en chans. Mm. Och när han började så gjorde han riktigt, riktigt bra filmer. Som sagt var fortfarande inte perfekta. Men det är inte riktigt det man är ute efter när man tittar på en Burton-film. Utan man vill ju se hans väldigt speciella tolkning av värden i sig eller mm. um, av en specifik figur eller av ett uh, socialt problem eller vad som helst egentligen som han mm. um, har satt ner och fixat till. Och jag tycker att han har lyckats extremt väl, särskilt där i början. För jag kan inte förneka att jag älskar verkligen hans uh, tolkning av Batman mm. och tycker att den är sanslöst snygg sanslöst häftig och har väldigt mycket utav det klassiska ostiga samtidigt som den tar hela franchisen till den här mörka nivån som eh, hade börjat att introduceras i och med Frank Millers eh, grafiska roman med Batman mm. och för mig var det verkligen en så kallad match in heaven det kunde inte <laughs> bli bättre och jag tyckte att han gjorde var också grymt bra. Och jag älskar verkligen Edward Scissorhands. Ja, visst. Det, det tror jag nog att det är väldigt många som gör. Där har vi också den här gamla Tim Burton-magin. Som, som sagt, jag tror att han kanske rider lite väl mycket på idag. Eller att... Inte kanske att han rider på det Men som sagt, när man hör Tim Burton Att han ska ligga bakom någon film Så blir ju alla väldigt uppspelta Verkligen mm. Och det är väl det som som gör att man får lite för stora förväntningar på filmen först och främst. Och så sen så att han kanske tar det i lite för mycket också. Mm. För det, det är väldigt svängande nu tycker jag på kvaliteten på de filmerna som han släpper. Så att jag vet som inte riktigt vad jag ska förvänta mig när det kommer en film idag. Jag vill hela tiden tro att det ska vara någonting fantastiskt igen. Precis som det var just på den här tiden. Dels med Batman-filmerna som du nämnde- för de är riktigt läckra verkligen. Han gjorde dem väldigt, väldigt bra. Men framförallt med sådana klassiker- som just Edward Scissorhands. Ja, men det fanns någonting i dem- som gjorde att de blev så unika- att ingen annan regissör- hade kunnat göra dem exakt likadana. Utan ja. de har verkligen- Tim Burton stämplat i pannan. Du mm. kan inte få bort det för det är verkligen hans stil genom varenda liten bildruta. Och mm. det är asläckert. Mm. Men för att en sådan sak ska funka så måste man veta hur man balanserar en film. Och det är där jag tror att han hade nytta av att det var någon som höll honom lite i kopplet. För någonting som ska verka galet och excentriskt och helt vansinnigt udda blir bara galet och vansinnigt udda om det finns element som gör att världen känns realistisk eller verklig mm. eller kan visa hur galet någonting faktiskt är därför att här har vi kontrasten det vill säga det normala och om du tittar på många av Bertons filmer som han har gjort de senaste tio åren eller så så har nästan alla karaktärer en massa galenskaper för sig. Hela världen är ganska galen, mer eller mindre. Och det gör ju att det finns ingen punkt att säga att ja, det här är som verkligheten egentligen är. Märker ni nu hur galna alla de här karaktärerna är? Och det gör ju att man... Eh, bara sväljer det, man tar det inte till sig man reflekterar inte över det man inser inte hur vansinnet det faktiskt är därför att, ja men verkligheten saknas ju <laughs> ja, ja en av mina största favoriter på de senare åren med Tim Burton där fantasi och verklighet ändå har sin tydliga gräns men ändå blandas väldigt vackert också. Det är ju Big Fish. Mm. Den, den är jag stört förtjust till verkligen. Den tycker jag har jättemycket av Tim Burtons gamla magi i sig. Men där är det ju också det här fantastiska och magiska i den filmen. Det är ju så tydligt också att det är det som egentligen inte kanske är verkligheten utan det är liksom en lite vriden verklighet. Den är lite förskönad och så sedan har vi den, den riktiga verkligheten som ju dock är lite tråkig istället i jämförelse. Mm. Men där tycker jag verkligen att man får en väldigt speciell känsla när man ska återbesöka den här äh, huvudpersonens då förflutna. Mm. Det, det är verkligen magiskt, den filmen kan jag se hur ofta som helst i stort sett och alltid blir lika tagen av och verkligen gripen. Jo, men det kan jag definitivt förstå och det är ju en väldigt speciell och vacker film på många sätt och vis. Och ska vi ta en annan av hans väldigt välkända och väldigt välgjorda filmer, Nightmare Before Christmas... Så har vi ju de här väldigt speciella världarna vi får besöka. Men det är först när vi ser vår värld, det vill säga människornas värld, som mm. vi inser hur fruktansvärt galna de faktiskt är. Mm. För de känns verkligen grå och tråkiga i kontrast när man landar där istället. Men de gör ju också att vi får en aning om var vi ligger på galenskapsskalan. Ja. Jo, väldigt tydligt sådär. Ett draget ett, drag, ett strick. Och det är ju naturligtvis en smaksak. Det kan vara jag som är överdrivet gnällig och bara tycker att ja, jag behöver en tydlig distinktion vad som är normalt och vad som är galet. Visst. För all del, men å andra sidan det är jag som sitter här och pratar just nu så det är väl min åsikt tillsammans med din som får gälla. Ja, det är ju det. Det här är eskapisterna och det är, det är du och jag som framför våra åsikter om de filmerna eller de eh, berättelserna som vi har fått uppleva. Mm. Så då får man verkligen stå ut med att det är så här som vi känner och tycker. <laughs> men om vi tar en annan film som man har gjort för bara ett par år sedan... Kalle och chokladfabriken. Mm. Jag menar, det är en av mina favoritbarnböcker. Och jag tycker att den är sanslöst rolig att läsa. Jag älskade att få den uppläst. Och jag fullständigt avgudade den här upplästa versionen som gick på tv, om du kommer ja. ihåg. Med ja. Ernst Hugo Järregård som uppläsare. Oh, mm. Mm. Jag får mysrys bara jag tänker på den. <laughs> ja, visst. visst. Han var jätteduktig på att läsa den också, så att det kunde inte bli bättre. Så därför tyckte jag ju, wow! Tim Burton som gör Kalle och chokladfabriken. Hur bra mm. kan inte det här bli? Mm. Och så kan jag ändå tycka att det blir lite meh... Och det är inte så att han inte har försökt för att han går verkligen all in. Problemet är att han nästan blir lite av en parodi på sig själv. Jag förstår ju att det är till för att överdriva så att vi verkligen vet hur synd det är om Kalle. Och Problemet är bara att när verkligheten och alla andra karaktärer är vansinniga och skruvade och orealistiska eller överdrivna då blir ju inte Willy Wonka som ska vara den här super smågalna och väldigt underhållande karaktären särskilt exentriska eller galen därför att vi jämför ju honom med alla de normala som är lite småudda redan från början. Mm, mm, mm. När det där är en av de här senare... Besvikelserna tyvärr på, på bio. Premissen är ju som du säger, det den är helt perfekt. Att ta den historien och låta någon som Tim Burton få göra någonting av den. Då har man ju höga förhoppningar. Mm. Men tyvärr så, det är, det är absolut inte en av mina favoriter med Tim Burton. Det är tvärtom en av de som jag ser väldigt sällan. Mm. Det är inte så att jag får kasta den alldeles, men jag tycker absolut inte att den har den här magin som jag annars kan finna i många av hans andra filmer utan det här det tillhör en av de här små bottennappen för mig också. Det är ju väldigt mycket i unani också i kalla och chokladfabriken. Mm. Titta vad mycket vi kan göra med digitala effekter. Mm. Och det gör ju att man, man tappar smaken efter en stund. Det, det blir inte så där jättestort och spännande som det kunde ha varit därför att man har redan sett så mycket att man börjar bli väldigt mätt på det. Mm. Mm. Man skulle kanske varit lite mer återhållsam. Sen har ju Burton en tradition av att göra väldigt mycket fysiskt också så att det är praktiska effekter och miljöer som är uppbyggda som scener och så vidare. Så att det ska han ju ha all eloge för att han inte har försvunnit helt in i datoreffekterna. Mm. Men så är det ju när man blir lite för stor för sitt eget bästa. Men det betyder ju fortfarande inte att filmerna inte är c-värda. Jag menar så fort det kommer en ny Burton-film så Kommer jag att titta på den. Mm. Men den här fina magin som han ibland hittar tillbaka till. Den kommer tyvärr inte lika ofta längre. Och det, det är synd. För mm. um, han kan om han vill. Mm. Men han har nog glömt bort lite vad det var som krävdes för att han faktiskt skulle uppnå de där resultaten. Och det är lite sorgligt faktiskt. Mm. Ja, det är väldigt trist. Men idag behöver vi inte vara alldeles för ledsna utan vi kan torka tårarna och istället glädjas åt att vi har ju faktiskt tittat på en av hans absoluta guldkorn till film. Jajamensan, för till den här gången så har vi ju nämligen tittat på Beetlejuice från 1988 som då är regisserad av Tim Burton givetvis men med en originalhistoria av Michael McDowell. Som sedan blev omskriven och anpassad av Larry Wilson samt Warren Skören. Och jag har förstått av vad jag har sett på nätet så här i efterhand att originalhistorien är tydligen ganska så mycket mer brutal än vad vi ser här i den här filmatiseringen. Och det är ju lite underligt för jag tycker att den kan vara ganska mörk och brutal som den är. Ja, mm. Och då blir jag lite nervös när jag hör att den hade kunnat vara ännu brutalare. Mm. Och jag vet inte om jag vill ha den så mycket mer brutal- för den håller en väldigt bra nivå på både komik och skräck- och alla andra element som nu har blandats in i den här mixen. Mm. Jag skulle säga att balansen är väldigt bra som den är. Den ska inte rubbas för mycket. Men jag blir ju onekligen nyfiken på att få lägga vantarna- på det där originalmanuset för att få se- vad var det som var annorlunda egentligen och um, hade det funkat eller inte? Ja samma här också för som sagt så tycker jag absolut att den blandning av då inspirationstecken skräck och så sedan komik som nu Beetlejuice har och alltså som den blev det tycker jag är... Väldigt lagom. Och hade man skruvat upp antingen det ena eller det andra. Då tror jag att man hade verkligen pushat en lite för mycket åt det ena eller det andra hållet. Mm. Det här tycker jag är väldigt fulldurigt som det är. Men jag blir ju jättenyfiken på exakt som sagt. Hur den här originalhistorien egentligen skulle vara mer mörk och liksom hemsk och brutal kontra den här filmatiseringen som vi nu har fått. Det, det skulle onekligen vara intressant och roligt att få läsa. Men vad man ser här är också en av Tim Burton's absolut största styrkor. Och det är att hålla något kusligt obehagligt fastän att det ska vara underhållande. Och då menar jag inte just scenerna som är så att säga spöklika utan just det här krypande, lite obehagliga, lite overkliga som kan ligga och jäsa i bakgrunden i allting som han gör. Mm. Och det funkar så snyggt här därför att det är hela tiden en liten obehagskänsla genom hela filmen. Men den kittlar mer än den gör en, ja, illa till mods. Mm, mm. Men man får hela tiden intrycket av att är oh, det här är inte en jättebra situation för någon inblandad. Men de försöker få den att funka men det går inte jättebra om vi säger så, men det kanske blir bättre nästa gång, eller eh, vi får kanske försöka igen, och ja, och så vidare. Och det är han en mästare på att få in. För det kan jag se i jag i både Batman och i um, Edward Scissorhands och många av de andra. För det, ja. det är lite av hans signum förutom den um, visuella stilen. Ja visst, visst att det verkligen är. Ja det är kul att se nu när vi går tillbaka ända till 80-talet hur han gjorde film då. För att det är en stor skillnad på den, den gamla Tim Burton och den nya Tim Burton. Och det här var ju en väldigt trevlig tillbaka titt att göra. För det var ett tag sedan jag såg Beetleju senast dessutom. Och jag har fortfarande minne av när jag såg den allra första gången just där på 80-talet. För då var den rätt skrämmande när man <laughs> inte är sådär allt för många åren tillkommen ännu. Men fortfarande hade ändå det här... Roliga, magiska, mystiska, charmiga i sig. Ja, man blir ju väldigt nyfiken på vad som händer efter döden om vi säger ja. så. Ja, visst. Jag tror dessutom att det här var hans andra filmprojekt som regissör. Mm. Jag är inte helt säker därför att jag är lite osäker på vilka filmer han har varit inblandad i tidigare. Mm. Han ska bland annat ha varit storyboardtecknare för Disney under ganska många år. Och... En massa sådant och då är han ju med i en filmproduktion men han har ju inte en, mm. en ledande roll på samma vis. Mm. Men jag vill minnas att det är Pee-wee's Big Adventure som är hans stora genombrottsfilm och då är ju detta här hans andra. Och då hade han ju extra mycket att bevisa särskilt när han ja. nu fick lite friare händer men fortfarande en studio som höll honom i kopplet- Mm, mm. Och det är det som gör att jag tror att den här har blivit så perfekt balanserad som den faktiskt är. Mm. Sen är det grejer jag hade velat se annorlunda, eller um, velat få utvecklat mer, eller velat få förklarat var varför är det så här. Det här verkar ju bara jättekonstigt, men det verkar så fruktansvärt naturligt i den här världen och så vidare och så vidare. Men det är ju som man blir engagerad i historien. Man blir nyfiken på varför vissa saker är som de är. Man vill gräva vidare och blir nästan lite vemodig när filmen är slut. Jo, för det här är ju en rätt kort film. Den, den passerar ju inte ens en och en halv timme utan ligger snarare alldeles strax under på så här 89 minuter eller någonting sånt där för att vara exakt så det, det är ju en kort film och det märks verkligen också det märks dels i det du säger att allting blir kanske inte helt förklarat, men det är ingenting som stör så himla mycket heller utan jag kan som ändå acceptera att ja, men, så här är det då i det här livet bortom, bortom vårat så att säga när man väl går och coolar <laughs> men det är inte som att jag absolut måste få allting förklarat för mig även om det inte hade skadat förstås med kanske en kvart 20 minuters extra film men ja, jag tycker att det, det är det som också är en del av skärmen av filmen och det är det som är en del av styrkan av den för att den är som lagomt lång ändå. Och så ska det ju faktiskt nämnas att det gjordes en tecknad serie baserad på den här som följer upp händelserna och drar dem vidare men jag har knappt sett den om jag ska vara helt ärlig. Det enda jag har sett är i princip småklipp så att jag... Jag kan inte direkt kommentera om den är bra, dålig, om den berättar historien vidare eller om den utvecklar koncept vidare eller om det bara är en hel galen tecknad serie. Mm. Jag har ingen aning mer än att den existerar. Nej, precis. Samma sak för mig också. Jag har ingen, ingen koll sådär. Och jag vet även att det var väl på tal om en uppföljare både en och två gånger senast 2012 men jag har ingen insikt i hur det går med den heller och var egentligen man hade tänkt att visa för någonting och huruvida det skulle vara bra eller inte och vilka som är inblandade i produktionen. Mm. Men lite kul skulle det förstås ha varit att grävt lite djupare där också och kollat någonting på serien. För då skulle man ju säkert få vissa saker förklarade för sig. Absolut, men samtidigt jag vet inte om det behövs någon uppföljare. Jag vet inte ens om det behövdes någon tecknad serie egentligen. För ähm, även om jag känner det här vemodet jag nämnde den här filmen är slut så är den ju faktiskt avslutad när eftertexterna börjar rulla. Ja. Men vi kommer nog att ha en del frågetecken. Vi kommer att ta upp lite senare tillsammans med en del saker vi kommer att hacka på. Och gissningsvis en del vi kommer att hylla också. Mm. Men allt har sin tid. Vi kanske ska ta en titt på här och nu. Vad handlar egentligen Beetlejuice om? Jo, vi får träffa det unga paret Adam och Barbara Maitland som ser fram emot att få en lugn och skön semester ensamma i sitt stora älskade hus som de har inrett efter eget tycke och smak. Man får dock ingen vidare drömstart när ett enkelt ärende in till centrum slutar med en bilolycka och paret faller ner i ån som driver genom samhället. Adam och Barbara lyckas på något oförklarligt sätt ta sig tillbaka till huset men upptäcker snabbt att allting inte riktigt står rätt till. Det är nämligen bortgångna och lever nu vidare som spöken i sitt egna hus. Som om tillvaron inte vore tillräckligt kaotisk och förvirrande som den är med att försöka anpassa sig efter allt vad det nu innebär att vara avliden så visar det sig dessutom snart att huset har blivit vidare sålt och nu får tre nya inneboende där familjens hustru har ett konstnärligt behov av att få uttrycka sig genom att radikalt förändra husets utseende och inredning. Adam och Barbara gör vad de kan för att spöka och skrämma så att de kan få behålla huset för sig själva men deras insats blir istället bara uppskattad av dessa märkliga människor som tycks fascineras av det övernaturliga. Men så uppenbaras i en lustig figur vid namn Beetlejuice vars reklam lovar andra spöken en lika snabb som effektiv människoutdrivning om bara Adam och Barbara anlitar hans tjänster. Frågan är dock om den här galna gasten verkligen är att lita på eller ej då hans metoder verkar väldigt extrema och farliga. Och vad kan man säga mer än... Wow! <skratt> Det här är ju också ett drömkoncept... För någon som Tim Burton. För... Um så mycket av den här filmen existerar i den grå och tråkiga vanliga världen mm. och i den här galna hejdundrande världen på andra sidan. Mm. Och där är det ju inte mycket som är särskilt logiskt om vi säger så. <laughs> Nej, det, det är väl här som att man kan sakna ibland någon förklaring till ditten och datten men som jag ändå kan köpa. Ganska mycket rakt av Bara därför att Det verkar som så naturligt på något vis Att jag bara ser saker swisha förbi Eller hända i bakgrunden Och så bara Oh, okej. Okay. Det där var konstigt men folk är ju döda så att det är inte heller normalt. Men det är ju en hel del lustiga snubbar de hittar på andra sidan. Ja, visst. Det är det ju det är så himla charmigt verkligen. Det har mycket till det visuella till också. Men bara rent historiemässigt så är det ju verkligen som sagt Tim Burdens bord det här. Just därför att man har den, den vanliga världen och så har man den här andra sidan som vi, ibland så får man kika in på hur det ser ut bakom kulisserna så att säga, vad händer med de som är döda, och så ser han, då har vi en kik på hur det ser det ut för de döda i våran värld, alltså man skiljer på den andra sidans sidan, och så då våran värld, men fortfarande med avlidna som inte alla kan se självklart för man är ju ett spöke Ja, och det är väl där mycket utav komiken i den här filmen ligger, att um, som spöken så syns man inte, utan man är mest där. Det är väldigt speciella människor som ser en. Mm. Och det är ju som byggt för en massa förvecklingar och andra roliga små situationer som kan uppstå. Mm. Särskilt med lite humor då, som Tim Burton verkligen har en hel del av. Men det är också i det här absurda som det finns så mycket underbart att ta del av. Särskilt när vi då har två stycken som försöker... –anpassa sig till att vara döda. Mm. Man tycker ju någonstans att det borde ju ske av sig själv. Jag menar, man är död, mm. men mm. man måste till och med ha en handbok. <laughs> ja. Jag menar, hur underbart är inte det? Ja, jo, det, det säger ju ändå någonting om hur svårt det ska vara att vara död i sådana fall. Och jag tycker det är helt fantastiskt när då Adam och Barbara hittar den här handboken. Som ju verkligen är så här okej, vi har nog inte överlevt den här kraschen ändå för den, den talar ju verkligen om att nu är det någonting som är galet och det är bara så himla underbart att det faktiskt finns en handbok som ska lära en att gå vidare och vad det innebär. Och det är väl det stora problemet egentligen för när man precis börjar med någonting så hade det väl varit bättre med en Lite lat hund, tycker Ja, ja. Inte någon sån här um, 500-sidig tjock volym med allting in i minsta detalj. För um, de begriper ju inte riktigt vad det är de håller på med nej och den verkar som inte direkt gå från någon sån här logisk början till slut utan det är bara en massa kapitel kors och tvärs istället det finns ingen så här, hej och välkommen som nyavliden så bör du veta ett par saker så här ett, två och tre och så vidare utan det är som bara, de försöker att förstå sig på vad har hänt, varför har det hänt, hur länge kommer det här pågå och så vidare men det går som inte att få någon riktig överblick över den här boken utan den är ju som bara att bläddra i telefonkatalogen, det är typ lika spännande <laughs> och lika lätt att hitta och det är ju egentligen jättekonstigt för en sådan bok borde ju vara superspännande att få lägga vantarna på ja. och så är den så fruktansvärt tråkig för dem att försöka läsa ah, det är Det är en ironisk humor där med många ja. kängor åt byråkratin <laughs> och det måste jag säga att det är jag väldigt svag för jag, jag förstår verkligen att de bara ger upp den där boken mer eller mindre direkt den låter ju minst sagt tråkig att behöva läsa så jag tycker verkligen att en, en liten introduktion av någon av de personerna som då styrer stället hade ju verkligen varit på sin plats men det verkar ju som att folk har ju fullt upp där på andra sidan med att sköta alla nya avlidna Men där är väldigt många spännande människor där och det är väl det jag kan uppskatta men mm. jag sitter med och tänker på alla de tillfällen jag själv har suttit i ett väntrum och bara väntat på min tur och jag sitter och blir lite frustrerad nästan <laughs> ja. ja, de ska ha en lårsbord att de dem bara för att de faktiskt orkade med och vänta på sin tur. För det lät som att där satt de länge, verkligen. Jag hade ju hunnit samla på mig en massa damm <laughs> om jag hade suttit i det där rummet. Åh oh, ja, fy tusen alltså. Jag hade inte att spendera sex månader i ett väntrum, om vi säger så. Hust, just, hacken, hacken. <laughs> Men vi är ju redan inne och nosar lite på um, våra två huvudroller här, så um, mm. vad säger du att vi faktiskt tar en titt på Adam och Barbara? Våra spralliga nykära skulle jag kalla dem för, nu är de ju inte nykära så, men här har de ju bort ett tag som jag förstår och de håller på att dona med sitt älsklingshus hur länge som helst och de har ju sina, sina små hobbys och sånt där som så de också ägnar mycket tid åt men herregud vad de är energiska ändå och väldigt mycket uppe i varandra liksom och verkar vara ett väldigt härligt par som jag menar om jag hade de boende här någonstans i närheten då skulle jag vilja umgås jättemycket med dem jag tycker de verkar så himla trevliga och glada ja men de verkar så genuint ärligt härliga på ett sätt som är ganska sällsynt idag mm. måste jag säga Ja. De verkar som du säger väldigt mysiga att umgås med och jag hade inte haft några problem att eh, traska iväg till deras stora hus för att sitta där ett par timmar och snacka lite skit eller mm. Mm. bara umgås och titta på dem när de tapetserar eller bygger mm. på sin eh, modellstad eller vad det nu må vara. Ja. Det är bara så extremt mysigt. Och det finns en gammeldags stil i det här huset som de har inrett också som jag tycker är... Lite för gammal för min smak personligen, men det är ju inte så att jag skulle kräkts av tapeterna när jag är där. Nej, samma här också. Visst, det märks ju att den här filmen den har ju ändå vad är det, 26 år på nacken nu, <laughs> trots allt, så det är väl lite det också. Sen verkar de ju ha en viss känsla för hur de vill att det ska se ut där hemma också. Och det, det märks ju väldigt tydligt, men eh, som sagt, jag, sk jag skulle inte mått illa så av att gå in dit. Men jag skulle ju samtidigt ha kunnat se lite grann av skärmen, men jag skulle ju kanske inte ha valt att inrätt hela mitt hus eller min lägenhet på precis samma vis, det skulle jag ju inte. Nej, <här> <här> <här> det är lite brokiga tapeter med lite för gamla mönster för min smak. <här> mm. Men husets design tillsammans med de här tapeterna känns ganska så rätt faktiskt det ser ut att vara ett gammalt hus även om det ser väldigt modernt och vitt ut utifrån så inuti får man ju verkligen känslan av att det här huset har stått i x antal år och mm. det är ingånget. Det är nästan en karaktär i sig själv med mycket personlighet mm. och så vidare. Och det gör ju att det känns, i alla fall som jag ser det, mycket mer välkomnande. Liksom, kom hit, var här, ta en kopp te, snacka lite, må gott och det tycker jag verkligen om för jag, jag vill sätta mig ner och jag vill ta en kopp te och jag vill bara mm. mysa Gärna i det här biblioteket eller arbetsrummet, vad man nu vill kalla det Som de faktiskt har där För jag älskar stora bokhyllor med gamla böcker och gamla trädmöbler och liknande Då, då myser jag verkligen och spinner som en katt <laughs> Det förstår jag att göra, vi är inte alls förvånad <laughs> ja, alltså Bara redan utifrån så ser man ju vilket speciellt hus det är det är ju en sak att det är, att det är helvitt och ser modernt ut på det viset men det är just arkitekturen i övrigt liksom hur det är utformat mm. både på utsidan men också på insidan som gör att det är ett riktigt häftigt hus verkligen. Det skulle vara sjukt roligt faktiskt att få bo i ett sådant. Eller åtminstone känna någon som har ett sånt som man kan komma dit och hälsa på lite grann. Sova över ett par nätter vet du. Ja visst. <laughs> Oavsett om det då spökar där eller inte. Men jag menar spökas det av just Adam och Barbara här då. Så då har jag ju absolut inga problem med att, eh, att vistas där ändå en natt eller två för... Speciellt i den början så är de ju inte jättebra spöken, det är de ju inte. Utan då lyser ju det här vi är alldeles för trevliga rakt igenom. På tal om huset, jag vill bara göra en liten avstickare här. Mm. När filmen börjar så ser man en sån här flygande vy över det här lilla samhället. Och jag kunde inte låta bli först att tänka, det var rätt så kassamodeller man hade byggt. För jag hade ändå minne av att den här hade väldigt högt produktionsvärde och liknande och tyckte att det ser ju fejkat ut vad tusan är nu det här. Mm. Sen insåg jag att ja men just det det här är ju inte samhället i sig utan det är ju Adams modell av det lilla samhället. För Han har ju som en liten hobby att bygga en ja, stadsvy uppe på vinden. Där han har um, varenda litet hus i hela byn utbyggt i miniatyr. Och då blir det ju direkt mycket skärmigare och roligare- Särskilt med tanke på att husen ser ju faktiskt ut som de gör. Ja, det är ju en fantastisk talrikedom verkligen. Och nu kan man ju fråga sig i såna fall då. Men är verkligen Adam då en så himla rolig människa? Om han sitter och gör såna här superprojektbyggen. Men nej, man ska inte döpa honom för det. Och det som du säger, det är väldigt roligt att se just när kameran avslutar. Då vid det här, här huset där man är. För jag tänkte exakt samma sak just när... När de kommer dit till den punkten med kameran att ja, det där syns ju för förruktansvärt tydligt att det faktiskt bara är en modell. Alltså behövde man verkligen göra på det här viset för att liksom visa hur, hur staden ser ut och var de bor någonstans. Men sen så kommer ju liksom hans hand där och man ser att ja, ha, det ska ja, det är en modell för han har byggt upp hela samhället. Okej okay, ja, men då förstår jag lite bättre för det hade jag totalt glömt bort att ja, han har ju den hobbyn, ja. Och den här modellen får ju faktiskt en ganska stor roll genom hela filmen. Den är ju så charmig och jag tycker det är så läckert att se att det är där uppe på vinden där de har den som de behåller sitt lilla tillhåll även när den nya familjen kommer. Det är deras plats och de är så noga med att hålla alla därifrån- och mm. till och med när han är avliden fortsätter han göra ett pilla på den där modellen. Det är mycket därför känns det som, som man stänger in sig i det här, här rummet. För han vill ju verkligen inte att någon, att någon ska ta just hans modell. Det är ju som den första tanken när de här människorna plötsligt dundrar in och det visar sig att de vill typ göra om hela huset mer eller mindre. Mm att ja, men hit, in, hit ska de då inte få komma de ska inte få ta min stora modell ifrån mig och så sen så blir det ju som lite tillhåll för dem båda för um, man ser ju även då hur, hur Barbara börjar småpyssla lite grann, hon verkar ju ha ett intresse just för inredning och hur det ska tapetseras Så det är noggrant är liksom, hur det ska se ut och ja, båda två har ju ändå de delar ju som samma vision där som det verkar mm. men man ser ju hur hon håller på och pysslar vinare och donar med de tapeter som de hade valt ut sen tidigare innan de då gick bort. Jo men det fina där är att Adam och Barbara är väldigt synkade de har ungefär samma syn på saker och ting. De har ungefär samma smak och även om nu Adam spenderar väldigt mycket tid med den här modellen så tycker Barbara att det är helt okej okay för hon fokuserar som du säger på inredningen. Ja. Men när allt kommer omkring så är deras smak och tycke så parallellt att de verkligen fungerar perfekt tillsammans. Mm. Och det är ju en känsla som vi behåller genom hela filmen igenom. Det är verkligen det ultimata paret som verkligen älskar varandra, vill vara med varandra och ville starta familj med varandra. Mm. Sen händer ju den här lilla olyckan, och jag tycker inte att det är någon spoiler att nämna för det är väl typ 10 minuter in eller något sådant. <laughs> ja. Och hela premissen bygger ju på att de tyvärr avlider. Men även när de har gått bort och lever som spöken så verkar det ju finnas någonting där som gör att de fortsätter i samma hjulspår. Mm. De går inte igenom någon mental kris eller liknande utan de finner sig att okej, okay, vi är döda nu, vi är fast i vårt eget hus, vi måste hemsöka det. Ja, ja, vi gör väl det bästa av situationen. Mm. Mm. Och det gör ju att man tycker om dem, de är så sympatiska, man, mm. man vill att de ska ha det bra, man blir genuint ledsen när de dör även fast man vet mm. att de måste dö för annars går inte filmen vidare och så vidare. Men man tycker om dem och jag gillar verkligen Alec Baldwin och Gina Davis i de här rollerna för de känns så äkta. Där känns mm. som att det är en kemi de emellan mm. och att de har levt tillsammans i, ja vi vet ju inte hur många år men det finns ju fortfarande en känsla av nykärhet kvar där. Ja det är ett fantastiskt litet ungt par det här verkligen som bara får mig att bli alldeles mysig <skratt> inom när jag ser dem <skratt> även när de då har gått bort. Det som du säger, de är verkligen i någon slags fantastisk synk båda två. De kivas som aldrig om någonting heller. Och inte ens när, när då hela den här incidenten inträffar. Så kastar de inte riktigt kul dem på det viset. Utan de finns sig väldigt snabbt i det ändå. Och försöker göra bästa av situationen. Och fortsätter vara det här jättegulliga, väldigt eh, vänliga och rara paret. Som sätter varandra i, i första rum. Mm. Och det är bara så härligt att se. Det är verkligen det som jag, jag tycker så fantastiskt mycket om. Dels Adam och Barbara då som karaktärer. Men det är som du ser att Alec Baldwin och Gina Davis också. De gör så himla bra insatser här. Så att jag köper ju fullt ut att de är det här lyckliga fina paret. Med de här eh, karaktärsdragen som de har också. Att de, de är som, så himla vänliga av sig. Ja, absolut. Och jag kan ju förstå dem som tycker att det här paret är... ...lite för bäst. de är lite för normala, de är kanske till och med lite tråkiga i vissas ögon. Men det är å andra sidan poängen tycker jag. Därför de är ett vanligt par som lever ett vanligt liv och som helt plötsligt är döda, ska mm. finna sig i det och möter en väldigt udda värld med väldigt udda figurer som mm. de måste bli en del av, därför att så är det bara ni är döda nu. Det är alla de här också. Lev med det! Vilket är ironiskt att säga eftersom de inte lever med, men ja, ja vi ska inte märka ord här. Och det är där jag tycker egentligen att det fina med de här karaktärerna är de är normala. Vi kan sympatisera med dem. Vi kan se oss själva i dem. Och om vi inte ser oss själva exakt i dem så kan vi åtminstone känna igen drag som vi vill associera oss med. Mm. Vi ser passion. Vi ser glädje. Vi ser lycka. Vi ser kärlek. Och vi ser omtanke. Vi ser allt det vi själva vill ha och vill ge- och när det då dyker upp andra i det här huset som är en extrem kontrast så inser vi också värdet av att Barbara och Adam är som de faktiskt är. Det är ju verkligen en extrem kontrast mellan dem, både mamman men också pappan, den som jobbar tillsammans med den här konstnärliga moden och så deras barn också. Där är det ju väldigt lite kärlek, det är väldigt lite skratt och det är väldigt mycket konstigheter överlag som hörs igår. Så ja, Adam och Barbara blir ju bara ännu enklare att tycka om, eller rättare sagt så blir det mycket svårare att tycka om då de som flyttar in hit. Och det känner väl Adam och Barbara också om och jag är fullt ut på deras sida. Sen kan jag ju tycka att det finns en viss charm i den här familjen som kommer just hur eh, dysfunktionell den faktiskt är. Och det gör ju också att man eh, kan skratta åt det fastän att man samtidigt vill sitta och hålla huvudet i händerna och bara säga nej, nej, nej, nej vad är ni för galen pannor egentligen? Ja, för mm. den ena är ju galnare än den andra, men eh, det är väl pappan som är lättast att identifiera sig med därför eh, han vill ju bara att allting ska funka. Han vill fly från storstaden för de har väl flyttat från eh, New York, om jag inte minns helt fel. Ja. mm och istället hitta en lugn plats på landet där han och familjen kan komma närmare varandra och titta vad mysigt och pittoreskt och så vidare jo, jo. och både mamma och dotter de avskyr det som pesten <laughs> mamma älskar verkligen att bo i New York och har förmodligen varit en väldigt stor jetsetter och driver runt på releasefester och utställningar och allt möjligt och att helt plötsligt mm. vara fast i den här bundhålan ja så blir det inte mycket bättre av att de sedan då har en dotter som jag tycker blir så fantastiskt bra beskriven av en annan karaktär som vi kommer till senare nämligen att hon skulle vara Edgar Allan Poe's dotter <laughs> när jag hörde det så skrattade jag dels rakt ut i varas rum och sen tänkte jag ja, jo men det är väl ganska <laughs> ganska korrekt faktiskt beskrivet för hon är ju så, så dyster bara hela tiden <laughs> Och ändå så har ju hon sin härliga skärm också. Eh, när den liksom lyser igenom. Där finns det också mycket humor i, i just hennes mörkhet. Och vad hon tycker om att liksom när hon ser en spindel och ett spindelnät. Bara någon typ decimeter från sitt ansikte. Så tycker hon att. Ja, jag kommer nog kunna gilla det här stället ändå. <laughs> Medan mamman förmodligen skulle bara skrika och tycka att... Nej! <laughs> Antingen åker den ut eller jag ut. Jo, men det är ju tre väldigt speciella personer som har mm. väldigt olika personligheter. Och det blir ju inte bättre av att mamman dessutom har med sin... Jag är inte riktigt säker på vad han faktiskt är, men jag skulle gissa på assistent... Kanske inredningsrådgivare och designer. För mm. um, han verkar hålla på med alla de där yrkena och lite till. Och driver väl mest runt och uh, håller näsan i vädret och tycker Åh oh, vad det där var omodernt och åh oh, vad det där var jobbigt. och mm. Det här får vi ta och uh, fixa till och göra lite modernare, hippare, snyggare. Mm. Och det gör ju att dynamiken där hemma blir... Um, Minst sagt kaotisk. Jag undrar om inte den här familjen skulle bli bättre sammansvetsad. Om inte den här karaktären som heter Otho skulle finnas med i bilderna. Så på riktigt faktiskt. Han, han har ju sin lustighet- och sin charm, han också. Även om den sitter långt inne. Men det känns som att- han och mamman- de går så mycket hand i hand- och sporrar varandra hela tiden. Så att jag är verkligen-, verkligen förvånad över att pappan- i det här förhållandet- klarar av att acceptera det här. Men han verkar ju vara lite av den som- bara han får sin liksom- sin sen plats. Tyvärr så får han ju inte behålla de här senplatserna särskilt ofta eller särskilt länge. Nej. För um, visserligen får han behålla det här arbetsrummet, biblioteket, vad man nu vill kalla det som sitt lilla rum. Men han får ju inte särskilt mycket lugn och ro där inne bara för det. Och när han står en morgon och ska ta en kopp te och bara ah vad lugnt och skönt det är då kommer ju en staty inflygande genom fönstret därför att flyttgubbarna som håller på att lyfta upp den här statyn, skulpturen eller vad tusan nu ska föreställa han är inte riktigt jättebra på sitt jobb så han svajar ju med den ganska rejält ja alltså skrämmande mycket verkligen det är en person som jag inte tror skulle riktigt ha det som man har för att kunna göra de här grejerna och sen blir det helt hysteriskt också med mamman då som har designat det här inom situationstecken konstverket också känt som skräckobjektet. <här> <här> För hon tycker ju liksom att nej, men nej, ni kan inte föra och hålla på och sådär med mina, mina konstverk. De har jag designat, de uttrycker mina känslor och de är viktiga och de är vackra. Och själv så tänker man bara, alltså ska jag där in i huset på riktigt verkligen. <här> var Varje närmsta soptipp Ja men typ, alltså, den passar ju inte in där någonstans Å andra sidan så Passar den ju plötsligt in väldigt väldigt bra När de väl får lägga verkligen sina vantar ordentligt på huset och gör om det till Adam och Barbaras stora förskräckelse och även min kan jag säga ja, det är ju kul när de har varit på besök i livet efter detta så att säga för att söka hjälp och mm. återvända till sitt hem och tro att de fortfarande är i någon sån här bizarr värld på andra sidan mm. Mm. innan de med mycket skräck inser vi är i vårt hus <laughs> Hur tusan ser här ut Ja det är så himla snyggt när det där sker För att man fattar det som inte själv heller Och när den där repliken väl kommer Att jag känner igen det här stället liksom Det här vi bor så tänkte jag Nu snackar ni goja <laughs> <laughs> alltså bara, nej, vad har de gjort de här människorna som har flyttat in? Ja, men vi, vi kanske ska ta en titt lite närmare på de här fyra. För vi har eh, hoppat på dem väldigt mycket nu. Och det är, <laughs> det är inte så konstigt för man måste nästan få höra hur de är i grupp. För att förstå hur <laughs> jobbiga de är att umgås med. Men eh, ja. vi får ta en liten individuell titt också. Och mm. eh, jag skulle föreslå att vi börjar med eh, Charles Detts. Ja, våran gestalt i det här gänget och som sagt den som kanske är lättast att på något vis ändå finna sig själv i och se någonting mer normalt för att han vill ju som sagt främst bara komma ifrån då det här centrumhetsen som de har levt i tidigare och även som du säger Försöka att liksom få familjen att komma lite, lite närmare. Så att nu har man flyttat till ett eget hus långt bort från storstaden. Och här hoppas han kunna finna lugnet och ron. Och det förstår jag ju också med en så pass ja, excentrisk familj som det här är överlag. Men som sagt, han är ju ändå, han är ju ändå den som är mest lugn och tillbakadragen av dem och stänger ju gärna in sig på sitt rum för att just kunna känna det här lugnet som man ändå söker efter. Jag skulle nog vilja påstå att han vill vara lugn men är nog den av dem som är mest nevrotisk. Och det beror nog till stor del att det är han som är diplomaten. Det är han som måste ta på sig att medla när mor, eller rättare sagt styrmor och dotter mm. inte kommer överens. Mm. För um, Delia är ju uppenbarligen inte Lydias mamma på riktigt. Vi får ju tyvärr inte veta så mycket mer om den saken och egentligen så spelar det inte så stor roll. Vi, vi behöver bara veta att det finns en splittring mellan då Delia och Lydia. Och mm. pappa Charles blir ju den som fastnar mellan de här två. Försöker hitta sätt att alla ska komma överens... Och blir ju ganska uppstressad för det minsta. Så jag mm. förstår ju att han söker den här um, stilla platsen att bara förvara sig själv. Och bara slappna av och börja fågelskåda eller någonting. <laughs> och bara den scenen där han hittar kikaren och den här fågelboken och börjar titta ut genom fönstret är ju helt lysande. <laughs> för det är ju också så typiskt Tim Burtons humor. Och vill jag tillägga... Är inte ett dugg snuskigt? Även om man kanske kan tro det när en gubbe står och tittar i kikare genom fönstret. Ja, för det var väl det första jag tänkte också att den, den scenen skulle förvandlas till. Men istället blev det ju bara en sån här lite mera makaber grej av det hela. Som verkligen <skratt> <skratt> kanske inte var det snyggaste och trevligaste att se. När man ska så här... Oh, så jag tittar efter fåglar. Gud vad trevligt. Åh, oh, vad trevligt jag ska ha det. Åh, oh, vad mysigt det här ska bli. Åh, oh, vad lugnt och rogivande. <skratt> så bara... <laughs> Men han ska vara någon slags arkitekt har jag fått vibbarna ut av. Han mm. jobbar ju med någon stor firma och jag vet inte riktigt hur han jobbar just nu, eller om han bara tagit timeout, eller vad det är frågan om. För han hör ju av sig till kontoret vid ett tillfälle och är väldigt skärrad, uppjagad och så vidare. Men det är väl ganska mm. normalt för Charles när han är i sitt lite <laughs> nevrotiskare tillstånd. Ja. Men vi får inte veta så mycket om den saken heller- utan vi, vi vet bara att han är någon form av kontorsnisse- gissningsvis då arkitekt- och att han söker friden och lugnet. Och det behövs faktiskt inte mer- för resten får vi ju i all interaktion- mellan dotter och styrmodern där. Och jag gillar Jeffrey Jones porträttering- av Charles Dets, som han mm. heter- och jag kan väl lägga till som en liten fotnot här att jag känner bara till honom i en enda roll förutom den här. Och jag kan ju definitivt säga att det här är den bättre av dem för, för han spelar en forskare och en unding i Howard the Duck. Åh, oh, ja det var ju inte den roligaste kanske... ...prestationer att ha på sitt CV som skådespelare... Nej, ...då skulle jag verkligen säga att han gör det betydligt bättre... ...och mer gedigen insats här. Men så har han ju också en klart roligare roll att spela också. Så att det, det går väl hand i hand där med huruvida man presterar bra... ...och vad man har för liksom, roll som man egentligen ska sätta sig in i. Fast jag ska ändå påstå att hans prestation i Howard Duck är bra för vad det är ja, ja. man kan bara göra så mycket med den rollen man har fått och med det manuset man har så mm, eh, mm. jag tänker inte lägga skulden på att Howard the Duck blev Howard the Duck på honom utan <laughs> eh, han gör vad han kan med vad han har fått men han skiner desto mer här i min smak sen har han säkert varit med i andra filmer också jag har bara ingen koll på det Ja, nej men vi hoppar väl från en skräckupplevelse till en annan här istället i denna film. Mm. Nämligen då Charles hustru Delia. Hon är ju som sagt en högst speciell karaktär med väldigt mycket personlighet. Och dessutom då de här konstverken som hon håller på med. För Delia är ju då någon slags konstnärlig själ- jag är inte säker på att jag riktigt på ett vis vill kalla henne för det. Men hon, hon skapar ju väldigt konstiga saker. Det gör hon utan tvekan. Hon har ju med sig en hel uppsjö av konstverk som hon då ska ha skapat. Men det räcker ju inte med de här, här konstiga sakerna som hon ställer lite överallt i huset. Utan hon ska ju även gå lös på något vis med en sprayflaska där i början av filmen och hålla på och klottra på väggar också därför att hon måste få uttryck för sin, ja, sin konstnärliga själ annars blir hon galen som hon uttrycker det. Ja det är faktiskt inte så galet som det kanske låter eller verkar utan den. de går helt enkelt runt och kollar vilka färger de ska på väggarna när de håller på att göra om inredningen. Så yeah. de håller helt enkelt på att kolla ah, Ja men här vill jag ha marinblått Ja jo, men det passar alldeles utmärkt Det måste vi ha här Och här ska vi ha den här typen av porpo Och så vidare mm. Så det är ju mer att de ä, går runt Och smakar på och provsprayar Det ser ju inte klokt ut Och man får ju vissa rysningar När man ser hur de sabbar tapeter Och så vidare ja. jo. Men ä, jag tycker inte att det är så galet Som det kanske verkar utan det är väl mer hennes beteende som jag tappar besidningen på- om jag ska vara ärlig. Mm, mm. Jo, hon är ju ganska skrämmande tycker jag. Så att jag förstår ju att Charles bara låter henne få göra som hon vill- och så säger han att som sagt- Ja, ja, fine. Gör som du vill. Få dina utlopp, vara kreativ och så vidare. Men snälla, rör inte det här rummet. Det kan vi väl låta få liksom, vara som det är. Mm. Och så kan han helt enkelt stänga in sig där och så får <laughs> de gå löst. Både då hon och hennes ja, assistent, vad man nu ska kalla det för. För vad vi har intrycket av så är hon en etablerad konstnär och håller på att sälja sina konstverk genom någon sån här konsthandlare. De har ju bland annat middag med den här konsthandlaren vid ett tillfälle. Och han är väl inte jätteimponerad över hennes konst. Mm -hmm. Där kommer ju ett par ganska syrliga kommentarer efter ett tag när han börjar tröttna på saker som händer i huset. Och jag klandrar honom inte. Och jag förstår <laughs> inte alls varför han har spenderat egna pengar på den där konsten för... Han nämner ju dessutom att han har gått med förlust på hennes grejer. Och det passar väl inte hennes lite arroganta och väldigt självupptagna attityd särskilt bra. Hon blir ganska upprörd om vi säger så. Jo, men och det ser man ju väldigt tydligt också i synnerhet just i den här flyttscenen. När hon tycker som sagt att hennes konst är väldigt vacker, den är väldigt ömtålig. Hon har ju som sagt huvudet lite grann bland molnen mm. och menar på att det här, det är ju faktiskt riktig konst och att hon är verkligen en duktig konstnär också. Men det är som du säger, jag begriper mig inte riktigt på henne och jag begriper mig inte riktigt på speciellt då den här personen som har investerat tid och pengar i det här, exakt vad han har sett i henne och vad han har trodde att det ska leda till för... Jag tycker inte det verkar lätt någonstans. <laughs> Nej, definitivt inte. Och jag tycker att det är så underbart när det kommer en flyttgubbe med en av hennes skulpturer i händerna. Och hon kommer och ska säga till honom att vara försiktig. Jag undrar hur han skulle kunna vara mer försiktig än vad han redan är. Den ska ju flyttas in trots allt. Mm. Men då kommer mm. de och säger: Var försiktig med min skulptur. Ja, alltså, det är en, inte en skulptur jag har köpt, utan jag har gjort den. har mm, mm. ja, vad, vad spelar det för roll? Om det är du som har gjort den eller ej, du vill väl att han ska vara försiktig med den. Ja, ja. Vilket han ganska uppenbart redan är, sen att han inte vet mm. vad som är upp eller ner. Det klandrar jag honom <laughs> inte för, för det har jag svårt att gissa själv. Ja, visst, men det är så himla viktigt för henne att verkligen bara få uttrycka att jag har gjort den här. <laughs> jag har för en flyttgubbe som redan jobbar för dig är ju den viktigaste är att imponera på. Han ser ju dessutom inte särskilt imponerad ut utan det är ju verkligen en sån här tum blick som man bara spänner mm. i henne. Mm. Som i ett Ska du låta mig fortsätta med mitt jobb eller ska jag stå här och lyssna på dig en stund till? Ah nej, alltså hon är ju väldigt speciell. Och det är ju för att vi ska få den här superkontrasten till Adam och Barbara. Mm. Det är ju inte heller svårt att se vilka det är vi ska tycka om och vilka vi ska sympatisera med. Och jag kan ju antyda att det är ju inte konstnären eller arkitekten. Nej visst, verkligen inte. Det kunde inte skrivas mer tydligt på näsan och som sagt man, man har ju inte direkt svårt för att sympatisera med Adam och Barbara och själv tycka att åh gud vad är det här för galen pannor <laughs> för jag skulle också vilja ha ut dem där ur det där huset och vore det som sagt så att jag faktiskt hade varit en av de här grannarna eller jag hade haft dem i närheten av mig åtminstone i liksom den stad eller den byn eller någonting som jag bor i då hade jag ju blivit genuint ledsen om då de här ä, familjen Dits hade flyttat in i huset. Och jag hade nog också kunnat kanske vara beredd att spöka lite grann för att få <laughs> ut dem härifrån. Beroende på hur pass mycket jag måste umgås med dem då. Ah, jag hade nog hållit mig undan personligen. Men äm, <laughs> ja. det lyser ju problem om de vart de än går. Så mm. ä, det är kanske är mm. därför. Men jag vill ju ändå säga att Catherine O'Hara som spelar Delia Dits gör det suveränt. Ja... Oh. Visst. Och hon har ju otroligt roligt med den här rollen. Alltså, uh -huh. Hon mm. får ju verkligen chansen att gå lös. Mm. Och det märks att hon verkligen lever sig in i rollen. Mm. Det känns så äkta samtidigt som det känns så överdrivet att man bara kan älska henne samtidigt som man verkligen avskyr henne. Visst, ja. <laughs> Ja det är en fin hart kärlek där verkligen, nej men Catherine gör verkligen en superprestation och det är så himla roligt att se henne i den här rollen, det är det verkligen, man blir väldigt trött liksom på just Delia men det går samtidigt ändå inte att skratta och ha roligt åt henne också och det är mycket tack vare Catherines insats. Men jag vill faktiskt också passa på att påpeka en scen där vi faktiskt får se vilka otroligt duktiga skådespelare som Catherine och ...och Jeffrey Jones faktiskt är. Oh. För um, de gör tillsammans med ett par andra karaktärer... ...och vi inte tänker ta upp men vi får ju nämna att de är där åtminstone under den här sekvensen. För uh, Barbara och Adam hittar ett sätt att spöka och um, ta dem i besittning. Och det är ett helt fantastiskt dans- och sågnummer som uppstår där... Som jag verkligen genuint skrattar åt varje gång jag ser det. Mm. Därför de dansar och håller igång verkligen som de ska. Samtidigt kan man också se tecknen på att det är människor som inte längre har kontrollen över sig själva. Och delvis försöker kämpa emot men utan någon som helst framgång. Ja, alltså det där, det är den scenen som jag minst starkast Ända från när jag såg den här filmen första gången. Och som jag ofta återuppspelar i mitt huvud. Och nynnar på låten när jag tänker på den här filmen. Det är, det är en av de absolut bästa scenerna verkligen. Inte bara i den här filmen utan i väldigt många filmer som jag har sett. Vare sig det är Tim Burton eller inte. Just för att den är så otroligt härligt komiskt utförd. Och det är mycket just... –på grund av den insatsen som samtliga gör här, men, men väldigt mycket just då– Catherine O'Hara som Delia och även då Jeffrey Jones som sagt som, som Charles. För man ser verkligen på dem hur otroligt så här förvånade de är när de utför den här dansen och det här sångnumret det, det är så roligt så hela filmen är värd att se bara för det. Och samtidigt som det är roligt så inser vi att det är en ganska kuslig situation egentligen. Mm. Tänk att förlora kontrollen över dig själv på det sättet och helt plötsligt börja grejer du inte hade ambitionerna att göra, inget intresse att göra heller. Men mm. du har inte längre någon kontroll. Du får vackert hänga med vad du än tycker. Jo, nu ska det vara rätt skrämmande. Och det är väl det som är meningen också. Det är det man själv tror också att åh oh, herregud, efter det där då vill de ju inte bo kvar i det här huset. Men... Dumt nog så som sagt det är lustiga och märkliga människor det här galenpannor väldigt många av dem så att det, <laughs> det gör ju faktiskt ingen nytta alls utan tvärtom så blir det en effekt Men innan vi går vidare till deras dotter så vill jag ändå skjuta in en här för hur illa man än tycker om den här karaktären hur påfrestande han än är hur mycket man vill ge honom en spark i skärten, så är det ju en jätteskön prestation av Glenn Shadix mm. för mm. han njuter också av att spela den här och har förmodligen jätteroligt han också Absolut, och även honom ser vi ju i just den här väldigt komiska scenen i det här sång och dansnumret. Och där är det samma sak också. Att man ser verkligen till och från så verkar han bara leva sig in i det där hur bra som helst. Och det är så otroligt roligt att se. Och så sen vaknar han liksom upp mitt i alltihop och bara men vad är det jag håller på med? Och vad jag skrattar verkligen åt det här. Ja, han, han är en fantastiskt märklig karaktär. Det är han verkligen. Och han går väl hand i hand med Delia. Men, men, men Glenn Shadix gör verkligen en skitbra prestation. Även han och jag köper hela hans roll och hans karaktär som den är. Men han är ju ändå bara en bifigur. Det är ju istället Lydia som tillsammans med Adam och Barbara verkligen är i fokus här. Och de tre är ju inte ensamma men eh, jag tänker att vi sparar det absolut bästa till sist. Och med det sagt vill jag ju inte påstå att Lydia här skulle vara ointressant eller något sådant för... Hon är ju riktigt bra som den här uh, tonårstjejen som inte riktigt vet vad hon vill med livet. Har väldigt mörka tankar, går runt och är deprimerad och väldigt, väldigt svartklädd om vi säger så. <laughs> ja, jo, jag tror väl att det är ju 99% av hennes eh, sentid som hon faktiskt bär just svart och ser allmänt glåpig ut, verkligen. Men det är ju också det som är så roligt med hennes karaktär. Och ja, alltså, det är ju ett. Det är ju väldigt spännande barn, det här verkligen. Vad som är mest spännande, det är ju att hon faktiskt kan ha kontakt med Adam och Barbara just på grund av den person som hon är. Mm. För som hon uttrycker sig själv vid ett tillfälle så det här med att vara spöke och det här med det övernaturliga det är ju lite konstigt överlag men hon är ju själv lite konstig överlag mm. så det är väl därför som hon har den här förmågan att faktiskt kunna se Adam och Barbara och kommunicera med dem vilket ju blir väldigt stort och viktigt för filmen överlag för hon blir ju lite grann av ett litet språkrör mm. delvis, men också en person som blir viktig för Adam och Barbara också. Och det är ju spännande att de kommer så bra överens, för mm. hade de möts när de var vid liv så hade förmodligen inte Lydia brytt sig överhuvudtaget om de här två. De hade Nej. varit alldeles för vanliga, för beige mm. och för tråkiga. Mm. Men nu är mm. de ju döda och spöken och då genast tycker hon att de är spännande just därför. Mm. Mm. Och med den lilla bryggan över så bildas det ju en vänskap och en sympati och en omtanke som kanske inte hade kommit annars. Och det är ju naturligtvis lite tragiskt att det ska behöva vara en sån jättegrej som är katalysatorn. Men de har ju ett väldigt bra inflytande på Lydia- mm. För hon har ju som sagt väldigt mörka tankar. Samtidigt mm. som hon ändå verkar ha en viss passion för fotografering. För vi ser ju henne springa runt och fotografera både det ena och det andra. Men där är ju någonting mellan dem som gör att de finner varandra och börjar att få hennes liv att se lite gladare och positivare ut. När mm. Barbara bland annat får veta att Lydia har tänkt tankar på självmord så blev hon ju väldigt upprörd och understryker- att döden fixar ingenting, tvärtom. Mm. Det blir istället en fruktansvärd massa mer bekymmer- man måste ta i tur med. Ja, som, som hon verkligen är väl medveten om- både hon och Adam nu i och med att de faktiskt är döda- och bara, åh oh, gud, du skulle bara veta- <laughs> vad, vad det här har ställt till för oss liksom. Och det gör ju att Lydia börjar ju få- en lite soligare syn på livet- Mm. Och det är ju den ultimata ironin egentligen att två stycken som är döda kan få någon <laughs> att bli gladare och mer livfull. Det, mm. Mm. det är ju fantastiskt roligt och det är ju så Tim Burton det bara kan bli. Mm. Mm. Och överlag är jag också väldigt imponerad och nöjd med Winona Riders prestation här. Jag tycker att det är när hon är som bäst. Hon går ju annars väldigt upp och ner som skådespelerska- men när hon mm. gör sådana här prestationer, då känns det ju som absolut bäst. Jo, men en, en ung Vinona Rider som inte har blivit eh, allt för stor, liksom det är som är Tim Burton egentligen, det är väl det som är, som är bäst, ja även Johnny Depp, som vi nämnde tidigare egentligen, <laughs> för då har man som inte fastnat i någon speciell roll och man har inte fått så himla mycket publicitet heller. Det är ju ändå rätt tidigt i hennes karriär och jag tror det är det som gör mycket att hon gör den här väldigt gedigna insatsen som också gör att jag köper liksom vem det är hon ska porträttera. Mm. Så jag är hemskt nöjd med Villona rider här och det känns som att det är en av de liksom bättre rollerna som hon verkligen gör för annars kan hon svaja en hel del. Men som Lydia Dietz så är hon alldeles strålande tycker jag och jag, jag kan både både skratta med henne och skatta åt henne i den här karaktären som hon är. Och jag kan också känna med henne för hon är ju verkligen fast in till var hon inte trivs i. Det märks ju ganska tydligt att hon har inte gillat livet i New York Nej. och är väl inte jätteimponerad av livet här heller när de precis flyttar dit. Men allt eftersom hon både lär känna huset, omgivningen och även hon lär känna Adam och Barbara mm. så –finner hon ju en ljus glimt. Hon börjar nog känna sig mer hemma. Och det är ju lite av det som driver henne framåt. Att mm. kanske hitta en fin balans där de här två spökerna är en del av hennes liv. En del mm. av hennes tillvaro. Och en del av det som gör att hennes liv är värt att leva och vara glad över. Mm, absolut, så, så är det också. Det är inte bara den här väldigt melankoliska delen av Lydia som jag tycker är intressant och rolig följa. Utan det är ju hennes liksom personliga utveckling inom filmen också. Att eh, faktiskt bli lite gladare allt successivt tack vare ja, mötet med Adam och Barbara i synnerhet. Och som sagt det är rätt komiskt ändå att det är när de är döda som hon faktiskt... Eh, Ja, finner dem mm. De hade nog inte gått så himla bra ihop De tre om Lydia hade träffat dem när de var levande Nej, och det är väl typiskt Tim Burton och hans humor Att <laughs> äm, man mm. inte börjar uppskatta saker förrän de är borta Och äm, det är ju verkligen vad som händer här Även om då både Adam och Barbara får chansen att ändå vara kvar Fastän att de är borta Mm men jag vet inte, om jag har så mycket mer att säga om Lydia. Så vad säger du? Ska vi ta en riktigt rejäl tugga utav den här enorma efterrätten som är den sista <laughs> karaktären vi tänker ta upp. Och även den som är ja, den titulära huvudfiguren. Ja, precis. Det är inte nog med att vi har en karaktär som... Som filmen verkligen kretsar kring väldigt, väldigt mycket och som gör det mesta av filmen utan hans namn finns ju trots allt i just filmtiteln så det är inte så konstigt heller att Beetlejuice här upptar så mycket sentid när han väl kommer in i filmen för det, det sker ju ändå någorlunda sent och till en början så är det ju bara små... Ja, inslag av honom i form av då reklam där vi får se att Beetlejuice han kan minstan eh, ta hand om de här människorna, de här levande på ett effektivt sätt och se till så att man som spöke faktiskt kan få leva i fred vars man nu är och spökar. Och det är ju det som känns lite tvivelaktigt till en början. För att han, han verkar ju vara en fullkomlig knäppjök helt enkelt. Mer nästan än vad den här Adidas-familjen är. Så jag förstår ju att Adam och Barbara till en början ser lite grann så här skeptiska ut när han presenterar sig. Och när han ska försöka sälja in sina tjänster. För alltså han är ju något över hela stället när han finns i bild. Och det gör ju inte saken bättre att första gången vi faktiskt får se honom i bild då gör han ju någonting som påminner om såna här riktigt ostiga tv-reklamer som oftast finns på lokal tv i USA. <laughs> Där någon bilförsäljare eller advokat eller något liknande försöker sälja sina tjänster. Kom ner hit så får ni schyssta rabatter och mm. där är mm. underhållning till barnen och gratis ballonger till alla. Och Vill du ha en riktigt bra deal? Kom ner nu och säg det här så får du extra extra extra rabatt. Och ja, en massa ja. annat här mm. övergalet. Jag menar jag, jag blir nästan anfådd bara jag ser den här och det är ju faktiskt ett ganska schysst sätt att introducera den här karaktären på för som du säger han dyker ju upp förvånansvärt sent och egentligen så handlar ju inte den här filmen alls om honom utan han är bara en väldigt prominent karaktär i den. Sen är det ju en slagekraftig titel att ha på omslaget om vi säger så. Men han är ju istället ett kaos som dyker upp i en redan laddad och svår situation och ställer till ännu mer bekymmer egentligen. Ja. Och jag skulle nu vilja påstå att han egentligen inte har några goda avsikter alls, utan han är en sån här kaoskraft som bara vill driva fram. Men han har vissa begränsningar som gör att han kan inte gå vart han vill eller interagera med vem han vill, utan han måste bli åkallad. Mm. Och därför försöker han ju övertyga allt och alla han möter om att åkalla honom. Så att han faktiskt kan släppa loss fullständigt. Mm. Och vi ser ju vid ett par tillfällen att eh, det är inte sådär jättebra att släppa löst den här karaktären. För eh, han har inga bromsar alls. Nej visst. Och det här, en, det här är ju en person som just på grund av allt det här... Som jag skulle vilja få lite mer information kring och bakom hur det kommer sig. I synnerhet att man då ska åka honom för att han ska kunna släppas loss. För alltså han, han är ju väldigt duktig på det han gör ändå. Alltså Han är ju ett spöke eller en gast eller vad vi ska kalla dem för avrang verkligen. Som kan det allra mesta och man får ju lite lite information om att... Eller rättare sagt Adam och Barbara får ju lite information om honom där på andra sidan om att han, han är ju en sån person som man helst inte ska kontakta i och med att han inte har några som helst hämningar. Och då frågar jag mig själv lite grann att hur hamnar han då? i den här situationen överhuvudtaget att han är så pass strypt som han är det får man ju som, tyvärr tycker jag ingen, ingen inblick i sen behövs det väl egentligen inte heller utan det räcker med att man får veta att han, han är farlig och han har den här makten ändå att han ja, kan ju verkligen göra vad som helst när han väl blir åkallad men jag förstår ju att är Adam och Barbara så småningom drivs verkligen till att faktiskt dra nytta av hans tjänster därför att, ja, de känner ju själva att de är väldigt ny på det här med spökande, de är lite för snälla och även de gångerna när de försöker släppa loss så verkar det som inte ge någon effekt mm. så att, det är ju inte konstigt att de så småningom drivs till vansinne av den här familjen och förstår det att nej alltså det spelar ingen roll vad vi gör vi, vi mer eller mindre bara underhåller dem eller så känner de bara ingen, inget hot från oss mm. så vi behöver någon som är lite crazy helt enkelt någon som kan ta till det där lilla extra det får, det får kosta vad det kostar vill. Vi, kan, vi, vi tar den här chansningen och chansning är ju verkligen ordet för um, han är ju extremt oberäknelig den här Beetlejuice det är så oerhört underhållande att se hur han fullständigt flippar loss och gör de mest oväntade saker som du inte hade kunnat föreställa dig, därför att det går så snabbt. Han är så energirik och du har inte registrerat det hans det är över för länge sen. Mm, mm. Och jag blir alltid lika förvånad när jag ser vem det är som är bakom masken på den här karaktären. För det är ju trots allt Michael Keaton- som, åtminstone i min värld, är den som är mest känd för att ha gjort Batman. En extrem kontrast till vem Beetlejuice är. <laughs> ja, jo, jag tror nog att de flesta ser väl Michael Keaton som just Batman. Och det som du säger att... Herre gösses verkligen Den här Karn Som han spelar i den här filmen Att ens försöka sätta honom I Batmans dräkt Alltså det går verkligen inte för mig När jag När jag ser den här filmen och förstår att Ja det är ju han, ja just det Michael Keaton för att det är helt sanslöst hur han spelar och spexar och har sig mm. och det är ju en av de stora styrkorna med filmen alltså överlag nu så har vi ju pratat väldigt väl om alla skådespelare här, hur genuina de känns och så vidare och Michael Keaton han drar ju verkligen det där till sin spets nästan så att det skulle kunna tippa över och jag kan tänka mig att personer som inte har sett den här filmen tidigare kan tycka att men vad är det här för en spelvink <laughs> för att han är ju som sagt, han är helt oberäknelig, han gör de mest galna sakerna man inte kan föreställa sig och han är så bara full av energi, han är ju överexcentrisk, men det är ju också det som gör Beetlejuice till bildljus helt enkelt och det är det som gör filmen väldigt mycket till vad den är också han är, en, han är en jättestor del av den även om man presenterar sent och även om det egentligen inte kretsar kring honom men, men det går liksom inte att undkomma att han sätter ju en väldigt stor och särigen prägel på filmen. Ja definitivt han må inte ha varit med i hela filmen men det han faktiskt är med i fyller filmen till bredden. Den saken är säker. Och det måste ju ha varit en enorm chanstagning att ta en skådespelare som ganska nyligen har blivit känd för att spela... Ja, ganska galen och sätta i den mest ikoniska rollen som finns i serievärlden. Eller ja, en av de mest ikoniska kanske man ska säga. Det är, nog, det är nog i min personliga värld som man är mest ikonisk. Och båda två funkar, för Michael Keaton är en skådespelare av rang. För han klarar ju att göra de här båda rollerna suveränt. Mm. Mm. nu såg jag ju faktiskt Batman först så för mig var ju Michael Keaton den här väldigt strikta allvarliga och dämpade skådespelaren i och med att det var ju Batman jag lärde känna honom vid namn mm. och att sen se honom flippa loss så här är ju en upplevelse utöver det vanliga ja. jo det får man ju verkligen kalla det för jag glömmer som bort från gång till gång hur fantastisk galen som bildljus är och hur fantastisk som Michael Keaton är. Det är verkligen jätteroligt att se. Men han har ju verkligen sina... Alltså han har sina problem, den här Beetlejuice. Om vi ska prata mer om hur han är egentligen. Samtidigt som det kanske är svårt att prata om honom. Därför att ja, jag vet inte riktigt hur jag annars ska beskriva honom. Men att han är just helt galen. Har inga som helst hämningar. –och att han inte har något sinne för konsekvenser direkt– –utan han är villig att gå så långt som det bara krävs– –för att ja tillfredsställa sina egna behov egentligen framför allt– –och inte så mycket Adams eller Barbaras. –Nej, för han ger bara sken av att han vill hjälpa. Han ser det mer som en ursäkt för att bli ja, släppt lös– –och få göra mm. vad han vill– Mm. och ibland så går det i linje med varför han har blivit ditkallad naturligtvis så är det ju jättebra men han tar ju även chansen att hitta på en hel del annat också och det är ju inte lika uppskattat kan vi ju säga utan att spoilera för mycket och han tar ju sig en hel del friheter också och det är ju tur att det finns ett sätt att bandlysa honom igen även om han försöker göra allt för att de inte ska eh, lyckas genomföra det. Host, host, harkel, harkel, spoiler. Men eh, ja, det är både en väldigt enkel handling och en väldigt svår sådan att genomföra om Beetlejuice verkligen inte vill att man ska genomföra mm. den. För han verkar ju till lite allsmäktig när han verkligen är fullt frisläppt. För han kan ju verkligen forma tillvaron och världen omkring honom för att motsvara vad det är han vill eller vad han vill uppnå eller vad han vill genomföra. Och det blir ganska kusligt vid ett par tillfällen. Mm. Mm. Och det är ju den stora skärmen med honom. Att här har vi ju ett spöke som verkligen inte har några hämningar. Det här är ju vad man kan råka bli om man har varit spöke väldigt länge. Och... Um, jag har förlorat all sin mänsklighet egentligen. Mm. För mm. det som är kvar av Beetlejuice från när han var människa, vilket jag antar att han har varit, det är ju Bata sedan väldigt länge. Ja, visst. Han är, han är mycket mer av ett monster skulle jag verkligen säga. Dels så kommer man ju att porträttera eh, någonting monsterliknande under filmens gång. Men bara som sagt, just att inte ha några som helst hämningar utan agera som man gör och inte alls tänka på någon annan, det, det gör honom ju väldigt monstruös på det viset också så att jag undrar också hur han, han egentligen var när han var människa. Var 17, alltså Hur länge har han levat och hur har han blivit den han är? Det är, som sagt, Jag skulle gärna ha haft lite bakgrundsinformation om honom- även om det inte alls behövs för filmen eller handlingen. Jag kan tänka mig att man har dykt lite djupare in i vem man är i den här tecknade serien- men i och med att det är en tecknad serie så misstänker jag att man har ja, gjort det lite barnvänligare för mm. att det är till barn som den här serien riktar sig. Ja. Och det är ganska uppenbart om man tittar på filmen att eh, här finns aspekter som inte är särskilt barnvänliga om vi säger så. Mm. Och det är ju en del av hans karaktär, det är ju en del av det som driver honom och är en slags motivator för honom. Men samtidigt, mm, jag vill veta mer men um, jag gråter inte för att jag inte har fått veta mer. Mm. Sen kan jag ju väl säga att det är ganska tillfredsställande där på slutet. Men uh, vi ska inte gå in alldeles för mycket på det där. Utan, uh, för de som inte har sett det så kan jag säga att det är, det är värt att se den här filmen bara för att få se Michael Keaton i den här rollen. Ja, definitivt. Här har ni det andra, den andra stora anledningen. Vi har först det här sång- och dansnumret vi nämnde tidigare och sen är det då Michael Keaton som Beetlejuice. Bara, bara de två grejerna räcker för att man ska vilja se de här då knappar 90 minuter av film. Men förutom den här uh, lysande ensemblen av skådespelare så har vi ju någonting annat som jag också skulle vilja säga är riktigt lysande. Och det är ju allt det visuella. Från kameraarbetet till specialeffekter till inspelningsplatser. Här visar ju Burton verkligen vad han kan, vad han vill och vad han kan åstadkomma med ganska små medel ändå. Mm. För mm. när jag gjorde lite efterforskningar kring den här filmen så läste jag att de ska ha haft 15 miljoner dollar i budget. Mm. Och nu är ju naturligtvis inte 15 miljoner dollar små pengar. Även om det i Hollywood idag kanske kan anses vara det. Men utav de 15 miljonerna så var det bara en miljon han hade till alla filmens specialeffekter. Och det är faktiskt svårt att tro. För de har lyckats väldigt väl här. Sen är det ju vissa effekter som är medvetet ostiga. För Berton ville ju tydligen bibehålla den här känslan av B-film som han då uppenbarligen älskade från sin barndum. Och vi kan ju se de spåren i ganska många av hans filmer att eh, han medvetet gör det lite billigt eller ustigt för att det ska bli roligt. Vi ska skratta åt det, det ska inte vara någonting som distraherar egentligen. Mm. Och det tycker jag inte att det gör i Beetlejuice heller. Nej visst, jag nämnde det tidigare att vi kommer säkert att prata en hel del om det visuella och... Och i Beetleju så spelar det ju väldigt stor roll. Vi har ju redan nämnt hur läckert det kändes där i början av filmen med den här stora modellen som man panorerar över och igenom bara för att sluta med att jaha, det var en modell på riktigt också alltihopa. Mm. Det var inte bara en, en grej för att man ville visa det på det viset istället för att försöka filma en hel stad som kanske inte finns på riktigt så som de har velat bygga upp den med kulisser och så vidare utan utöver det så överlag är det ju en, en väldigt snyggt jordfilm som har det här härliga sagoistiska över sig där mycket självklart kommer ifrån hur man har skapat den andra sidan som man ju får se lite till och från sådär som är väldigt underhållande och spännande jord och sen har vi också många av effekterna som är antingen masker i, i stora drag eller då gjorda med någon form av sån här stop motion. Och någonting leraktigt eller någonting dockaktigt, men i synnerhet lera. Det ser ju. Visst, det, det är absolut så att man ser det rakt igenom att det här är en sån praktisk effekt och det här är 80-talet. Men det hör till filmens skärm också och eh, som sagt att eh, Tim Burton vill att det ska lysa igenom, det det ser man ju. Mm. Och det är ingenting alls som förstör någonting utan det bara bidrar faktiskt väldigt, väldigt mycket i det här fallet till Beetlejuice-filmen. Och eftersom du nämnde den här modellen så kan vi väl börja med den för... Den är med mycket mer än vad man faktiskt kan tro- och spelar mm. en större roll också mer än bara som en kul kuriosa- att uh, Adam gjorde den här modellen- och folk står och tittar på den och tycker- åh, det här är ju imponerande, och sen glömmer bort den. Nej, tvärtom. Mm. Vi ser ju ganska mycket av händelseförloppet i filmen- via den här modellen. Bland annat när Adam och Barbara har dött och de inser det- av någon anledning på deras begravning som de står och tittar på genom fönstret. Så har han gjort två stycken kransar som står uppställda på kyrkogården just för att idag begravs vi. Mm. Ja men varför då? Jag menar, det, det är jätteläckert och jag tycker att det sätter tonen riktigt bra, men det är ju en väldigt morbid grej att göra. <laughs> ja, återigen, det är ju den här Tim Burton-humorn som är så himla mörk men så himla fantastisk också, som gör att de står ju där och bara jag kan inte riktigt få tummen på hur vi egentligen ska hur våra gravar egentligen ska visas upp här, att han, han är som lite så här. Mm, det här är viktigt, man måste verkligen porträttera det här på ett visst sätt på ett snyggt sätt. Det är bara så himla roligt mitt i allt i altimorbiden när de ganska nyligen har avlidit. Ja, verkligen. Och en av mina favoritgrejer som händer med den här modellen, det är ju att eh, kyrkogården förändras. Och mm. helt plötsligt dyker det upp ett ganska kusligt litet träd. Och under det trädet finns en minst lika kuslig liten gravsten. <laughs> och där står ju när man zoomar riktigt nära, här vilar Beetlejuice. Mm. och det är ju för att när han äntligen blir åkallad så förminskas ju Barbara och Adam ner för att vara på modellen och då står de ju inför den här graven och det räcker tydligen inte att bara åkalla honom utan de måste ju gräva upp honom också och hela den här sekvensen när de då gräver upp den här graven är ju fullständigt lysande för det är ju verkligen kartongskivor och allt möjligt som de gräver sig ja. igenom. <laughs> ja, det är så jävla styrt gjort där, äh, även på andra ställen i filmen just när de har kontakt med Beetlejuice när han är i sin då, lilla form när han inte är åkallad och han verkar bo då, i den här modellen i just kyrkogården om man ser hur han strutar runt där nere från, från sitt perspektiv hur allting runt omkring honom är fortfarande den här modellen det, det mest fantastiska bland annat som gör att man ligger märke till den detaljen det är ju hur gräset ser ut för gräsmattan här som han går omkring på som omger hela kyrkogården och alltihopa, det är ju en sån här fuskgräsmatta i och med att, ja, det är ju ett modellbygge och det ser så himla så himla och fräckt ut alltihopa bara, det är sån här sinne för detaljer som är väldigt roligt det är som sagt, det är mycket praktiska effekter och sinne för detaljer som gör att den, den här filmen är ju faktiskt hemskt hemskt läcket jord och att man då bara, inom citationstecken har haft en miljon som man då tydligen har spenderat på just Ja, men alla effekterna, allt det visuella- det är ju rätt imponerande. Sen, visst, nu är ju det här filmen- är 25 år, 26 år gammal- så att eh, en miljon på den tiden var ju mer då. Men, men ändå, alltså det är så fast mycket- just praktiska effekter och grejer- som ligger bakom det här- så att det är svårt att inte bli imponerad av det. Jo, men även om man har valt att lägga det på en nivå- där man bibehåller en viss B-filmskänsla- så måste det ju göras ordentligt- för vi har ju människor som spelar gentemot effekter som inte finns där- utan som du säger, det är väldigt mycket som är stop motion också. Mm. Och då ska ju de här två världarna slås samman på ett sätt som ändå känns bra- jag menar att vi fortfarande ser att vissa saker är stop motion, det är en sak, men det ska ändå funka ljusmässigt, det ska ändå funka rumsmässigt och det mm. ska slås ihop snyggt. Sen att det ser lite lerigt ut. Det köper vi därför att vi har redan fått känslan genom hela filmen att det som hör de döda till, det ser lite udda ut. Det, mm. det stämmer inte riktigt med verkligheten. Och därför mm. så köper man att när Beetlejuice går lös och har en del av sina spökerier för sig, då blir det lite udda, verkligheten böjs och slår knut på sig själv Jo men det är, ju, det är ju där som mycket av skärmen ligger i också det är både berättandet och sen är det de här karaktärerna och så är det det här visuella och det otitalistiska som jag tycker att det andas lite grann med de här effekterna så det är bara ytterligare en av de här punkterna som gör att att, att filmen är väldigt trevlig att se värd överlag ja, det har ju blivit väldigt mycket 80-talsfilm det här halvåret än så länge och um, det är kanske inte så konstigt, det finns väldigt mycket bra där och där är väldigt mm. många filmer som vi är väldigt förtjusta i och mm. den här är ju inget undantag kan vi ju erkänna Sen har den sina små brister här och där, ibland i det visuella, ibland i manus, ibland i en del av dialogerna... Men samtidigt, det är inte tillräckligt stora brister för att man ska bli frustrerad på dem eller tycka att de sänker filmen, vilket annars är en ganska stor risk. Mm. Utan här säger man, okej, okay, det där funkade inte riktigt bra, men det som hände strax efter var lysande, så strunt samma, vi, vi fortsätter den här berg- och, och visst... Där är ju en del saker som jag kan tycka är väldigt skumma. Bland annat eh, en visuell effekt som jag skulle vilja ta upp här och nu. Och det är öknen. Ja. För det är ett koncept de aldrig riktigt förklarar eller gör en grej utav. Mm. Utan det är nämligen som så att när du är död så blir du då fängslad på något ställe. Du ska hemsöka det. I Adams och Barbaras fall- är det att de ska hemsöka sitt gamla hus. Okej, okay, där är vi alla enser. Det är deras plats att vara på. Och vi kan också förstå idén om att- därför så ska de inte kunna ta sig därifrån. De måste mm. ju vara kvar eftersom att- de ska hemsöka den här platsen. Då vore det ju väldigt konstigt- om de här plötsligt bara stack iväg. Men om de då försöker att ge sig av- smita ut genom bakdörren eller någonting sådant då är de helt plötsligt på Mars eller någonting sådant <laughs> alltså då, då är de på en ökenplanet med en massa udda planeter uppe på skyn och väldigt konstiga berg där det glider runt en sandorm som försöker äta mm. upp dem mm. och jag är ju villig att säga att ja det här är så typiskt börtorn att slänga in något sånt här asbisart bara för att förklara att ja, ja, men de kan inte gå någonstans för då kommer sandormen och tar dem. Mm. Men samtidigt kan jag inte låta bli att undra är inte det här en väldigt extrem grej att göra bara för att visa att de kan inte gå någonstans? Ja, jo. Jag vill som hela tiden få det där förklarat också. Och jag har för mig att de söker ju som någon form av förklaring till det i den här handboken också men ja, den är ju skriven som den är och det står inte så mycket mer än att man, man är helt enkelt bunden till ja, storleken på det här stället där man ska hemsöka och att det varierar från just fall till fall men sen blir det ingenting mer om det där utan det är samma sak när de väl när de sedan då söker en audiens liksom med sin handläggare eller om vi så kallar det för borta på andra sidan så ställer de ju heller inga frågor om det där. Och det är så konstigt att det inte följs upp egentligen överhuvudtaget mer än att som sagt sätta då den här extrema gränsen verkligen på att nej. De kan inte gå utanför huset därför att om de försöker lämna det då kan de bli uppätet av en sandorm. Och, och så får man ju även se då när bildljus kommer i, ja, i bild första gångerna. Så då sitter han och läser någon form av så här tidning för just då de som är spöken och som har avlidit. Där han läser just att ja men 13% fler offer skördas av den här sandormen. Så att den, den, den får som en större roll än vad, den, än vad den har ändå. Alltså den är återkommande men man får ingenting förklarat av det. Och det är som så himla extremt som du ser Det blir så himla konstigt. Och det är väl det stora frågetecknet som kanske kvarlämnas ändå när filmen är slut som jag fortfarande kan jäckas över att men den där ormen och hela den här grejen med att man kommer typ till en, en sandplanet vad är det för någonting? Är det en flört med djur eller vad är det här? Jag tycker bara att det är så ogenomtänkt om jag ska vara helt ärlig alltså jag förstår att de ville ha någonting som kunde hjälpa till på slutet, hust hust, harkel harkel, spoiler och då har de uppfunnit den här sandormen som en lösning på ett problem. Men för att introducera den så behöver de då hitta på en väldigt udda förklaring till varför den är där. Och då mm -hmm. har man den här konstiga att när du försöker lämna din plats där du ska hemsöka då hamnar du på den här ökenplaneten och se upp, där kommer sandormen och försöker äta upp dig. Och uh -huh. Sandomen har ju också en väldigt uh, burtonesk design. Den är ju mm. en, väldigt läcker på så sätt. Men samtidigt, den känns så konstigt intryckt. Mm. Mm. Och jag förstår att den här scenen med tidningen är till lite för att etablera. Att jo, men det här är någonting som bara existerar i den här världen. Det är någonting som alla är väl medvetna om finns. Samtidigt tycker jag inte att det är särskilt tillfredsställande att bara säga att, Jo men alla vet att den finns. Ja, för det första, jag visste inte att den fanns. Nej. Och jag vet inte varför den finns där, mer än att den är till som en eh, du 6 machina mot slutet. Mm. Jag vill gärna veta varför det här existerar, och vad det har för konsekvenser överlag. Jag menar, det hade ju varit mycket enklare och billigare att bara göra en grej av att när Barbara och Adam försöker gå ifrån huset så är det som att de går in i en glasvägg och bara slår näsan mot någonting och de kan mm. inte röra sig utan det är, det är som en barriär där bara. Ja, visst. Och det hade ju varit lika tillfredsställande om man hade fattat okej, okay, ja de hemsöker här, det är klart att de inte kan gå härifrån. Men ska man göra något sånt här jättestort då får man faktiskt anstränga sig lite och säga att det är det här och det här är en del av det här. Det mm. behöver inte vara den djupaste av förklaringar utan bara en liten antydan om att vi förstår att det här verkar konstigt. Det här mm. är det här. Jag menar det är ett rum de stöter på som är de förlorade själarnas rum. Där alla de som har då utsatts för en exorcism håller till och det är ju inte särskilt lyckliga varelser om vi säger så och det lilla vi får där om varför det här rummet är så sorgligt och varför alla är så sorgsna det räcker för att vi ska förstå den lilla förklaringen ger det här aha, det är därför det här inte är sådär jättebra och därför som spöken verkligen inte vill bli exorcerade okej, okay, mm. det är en dålig sak, får inte lov att hända vi vill särskilt inte att det händer med Barbara och Adam för de tycker vi ju om. Och det var en, kanske en och en halv mening- eller någonting sådant. Det var ju inte alls mycket. Ja, det där är ju som en så himla enkel- och snabb liten grej som, som ändå fyller sitt- sin funktion, därför att det är ju någonting som- det dras en parallell till senare i historien också. Mm. Och som sagt, det är bara en eller två repliker- och en väldigt snabb men snygg visuell- liksom bekräftelse på att det är så här det kan gå- och så sedan så lämnar man det och så har man fått en väldigt tillfredsställande förklaring till att jaha det är sånt som händer då för att det är man ju själv väl medveten om liksom vad exorcismen är men som sagt att då kasta in dem i en öken där det finns en sandorm som äter eh, spöken ja. Lite långsökt kanske? <laughs> ja, lite långsökt, ja. <laughs> och i och med att det känns så långsökt så känns det ju också som att de har spilt lite av budgeten här på att göra någonting väldigt extravagant som kanske inte spelar så stor roll för hela handlingen egentligen. Eller mm. som mer sätter frågetecken än att den förklarar någonting. För det mesta andra som vi ser på andra sidan får ju mer eller mindre en förklaring. Eller vi kan dra paralleller till vår egen värld. Och det är skumt, det är det. Det är hemskt också i många fall. Men det sätter inga myror i huvudet på en. Du kan lista ut det med lite tankearbete men det kan man inte med den här öknen. Så mm. jag får säga att det är den här filmens största miss egentligen. Mm. Och det är ju främst manusmässigt egentligen för visuellt fungerar det ju. Det ser väldigt 80-tal ut men det <laughs> behöver ju inte vara ett problem tvärtom. Det går ju väldigt i linje med resten av filmen när det gäller hur saker ser ut och mm, mm. vad man vill berätta och så vidare. Men ändå malplacerat. Ja. Däremot är ju alla stop motion animationer som görs. Väldigt, väldigt fina. Även de som görs på den här ormen. Jag, jag får nästan lite gåshud när jag ser allt det här. Och som sagt, det gör ingenting att det ser lerigt ut. För jag, jag gillar det utseendet. Ja, och, och det passar som bra ihop i den här filmen ändå. Det är väl en sak när vi till exempel då ser... Ja, när vi såg Terminator... Och jag påpekar hur tydligt det var att när Arnolds huvud rör sig när han ska göra den här lilla operationen på sig själv, på sitt Terminator-huvud. Alltså då ser det som lite väl så här billigt docka ut. Men här så flyter du in i en helt annan typ av historia och det mesta här är ju väldigt konstigt och... Och liksom mystiskt, vi har den här andra världen. Så det som du säger att man accepterar det mycket bättre. Kontra då om det ska se snyggt, fusteristiskt och häftigt ut. Så att därför så, visst det syns tydligt att det är gjort 80-talet. Och det här alleriga är ju väldigt lerigt. Men det är som häftigt och snyggt ändå att falla på sin plats inom filmens ramar. Jo, men Berton har ju valt en visuell stil som gör att han redan har stoppat in saker i det vi ser som antyder det vi kommer att se från den andra sidan senare. Så att det känns inte helt främmande visuellt. Det sticker helt enkelt inte i ögonen utan man accepterar att okej, okay, här kommer mer av det vi redan har sett. Och det gör ju att vi tar det till oss mycket enklare och accepterar det. Vi har eh, mm. byggt upp en tolerans under den första halvtimmen i filmen så när det verkligen brakar loss så eh, är vi redo att ta emot det. De sticker ut men, men de står inte ut ändå. Alltså, det bildas ingen åvafult eller åvakonslat upplevelse utan det, det går som sagt ihop med filmen. Och jag skulle vilja påstå att den här filmen har åldrats med väldigt stor värdighet. För den här typen av effekter har ju en tendens att ja bli minst sagt daterade. Och jag störs inte av det särskilt mycket här. Visst är det ett par sekvenser här eller där som jag verkligen ser är gamla och har eh, teknik som är väldigt ålderstigen idag. Men där är någonting med helheten som gör att jag bryr mig inte utan jag accepterar det för vad det är och jag njuter av det för vad det är. Men då har man ju också hittat den här gyllene balansen som gör att filmen kan stå på egna ben även 26 mm. år gammal och gissningsvis ett par decennier till även om vi gissningsvis också kommer att se en hel del förändringar när det kommer till visuella effekter. Ja Jo, det kommer ju bli spännande då om vi ser typ 2050 eller någonting om man kollar på den här filmen och och vad som har hänt under den tidsperioden. Jag menar det har ju hänt mycket på 26 år så att vi, det lär väl hända mycket på 26 år till kan man ju tänka sig. Men, men den står sig absolut, det gör den verkligen. Den har sin skärm. 2050 sitter vi säkert och får filmerna inskjutna direkt i hjärnan med något strålvapen <laughs> eller något sådant. Ja, det skulle väl också vara häftigt. Eller bara farligt. <laughs> Eller... Ja. Utvecklingen är fantastisk. <laughs> jo, jo, <du. laughs> Men vad mer kan vi säga om den här filmen än att den är grymt snygg? Jag menar, där är fantastiska kameravinklar. Där är fantastiska scener som de har byggt upp och spelar i. Det är fantastiska miljöer. Och jag njuter verkligen av att titta på den här filmen för det känns verkligen vilken konstnärlig passion man har tryckt in i den. Jag menar bara den biten får mig att njuta och sitta och må gott när jag tittar på den. Så visuellt skulle jag vilja säga att det här är ett riktigt mästerverk. Inte perfekt naturligtvis men den har massor av personlighet och visar ju verkligen vilket stort namn som Tim Burton skulle komma att bli. Och han kommer ju också att göra en hel del spännande filmer efter Beetlejuice som eh, jag tror att världen hade varit mycket gråare utan. Utan tvekan. Jag tror att världen verkligen hade varit grå överlag utan Tim Burtons lilla färgklickar till filmer varav det här är. ...en av väldigt många sådana. Och jag tror att den är viktigare- ...än vad vi kanske anar just därför- ...att här får han verkligen chansen- ...att flippa ut med sin egen stil. Mm. Det är väldigt många små element- ...som vi kommer att se i nästan alla hans filmer- ...där han får bestämma hur det visuella ska se ut. Som alla de svartvita ränderna- ...som finns överallt. <laughs> de skeva perspektiven som vi ofta stöter på- och mm. den här väldigt smutsiga och slitna stilen som ändå känns så uh, ny och modern på något sätt. Jag är också förtjust i hur, hur den är porträtterad. Rent visuellt därför att det är som jag säger att den här filmen har väldigt mycket av den här Tim Burton-magin, den gamla magin. Och mycket av det ligger i den här härliga visuella stilen som filmen har. Så att den, den är helt klart väldigt snyggt gjord även om det som sagt absolut lyser igenom hur gammal den är också. Men det, det blandas som upp så himla fint med historien. Så att eh, jag stör mig inte alls på den när jag ser filmen utan det är bara en av de här mysiga charmgrejerna med, med hela filmen. För det är en väldigt charmig film överlag både vad gäller historie och även i, i det visuella med, de här, med all den här stop motion och med alla eh, ja, miljöerna och hur allting är gjort. Och när vi nu har nämnt det visuella så måste vi också skjuta in att musiken är ju i sedvanlig anda skriven ut av Danny Elfman. Och den sett det har ju väldigt mycket prägel på den här historien. Det gör den ju. Ja, och det hörs ju verkligen att det är Daniel Fman som är här och leker med sina toner. Ibland tycker jag nästan att de leker lite för mycket. Men <laughs> det, det är ju musik typ överallt verkligen. Och för det mesta så, så låter det väldigt bra och är väldigt passande. Ibland så tycker jag att de stråkar han lägger in eller liksom den lilla slinga, och Trudelutt och så här som, som ska spelas upp på sina ställen. De behövs inte där för att lyfta fram någonting och i synnerhet när det ska vara komiskt därför att då tycker jag att det blir nästan lite för pajasaktigt när man har de här väldigt klassiska tonerna som ska spelas där för att någon gör någonting som ska uppfattas som, som roligt helt enkelt. Mm. överlag så är jag ju nöjd med med det här ljudspåret och de här musiken som, som filmen har, det är bara på sina små ställen som jag kan tycka att det där behövdes liksom inte lyftas fram ytterligare av att man ska spela en trudelutt i bakgrunden, det hade lika gärna kunnat vara tyst och det var det kul eller bra ändå Jo, precis som Tim Burton så har Danny Elfman en tendens att äh, gå väldigt långt om han får chansen, han äh, har inga bromsar han heller Mm. Och då behövs det ju att regissören är den som drar åt i kopplet. Men om regissören också är samma typ så äh, yeah. har de nog en tendens att spåra varandra. Och mm, mm. det gör att det blir kanske lite för mycket här och där. Det kan väl jag hålla med om också. Men överlag så funkar han ju och har gjort en hel del soundtracks som äh, jag inte har några problem att ha i min äh, MP3-spelare. <laughs> Nej visst, nej visst. Men eh, det börjar kanske bli dags för oss att eh, försöka summera den här filmen och eh, det är ju en utmaning verkligen. Ja men då skulle väl jag kanske kunna börja med att försöka uttrycka mig som så här. Beetlejuice är för mig en verklig 80 talskomedi med oerhört mycket charm i både historia och i karaktärer och framförallt i det visuella det är dock givetvis svårt att leva på enbart skärm och även om Tim Burton är duktig på den här typen av berättelse, framförallt var väldigt duktig på den här typen av berättelse med en gnutta magi och mystik över sig just för den här tidsepoken så tillhör Beatle just Kanske inte mina favoriter av alla hans verk men filmen är därmed sagt långt ifrån dålig och den kan ju inte vara annat än underhållande med en så excentrisk Michael Keaton i en av de ledande rollerna och väldigt bra genuina skådespelarinsatser rakt igenom samt just en skön speciell visuell stil. Men precis som att de här knappa då 90 spelminuterna bidrar till en lagom lång upplevelse så tycker jag att Filmen mår också bra av hur jag väntar något år innan nästa visning. För på det viset så bibehåller den sin charm och jag kan fortsätta att skratta åt de här riktigt bra och roliga scenerna utan att besvära så mycket av de som då inte längre är fullt lika roliga eller snygga eller verkligen förklara saker och ting så här 25 år efter sin release. Men summa summarum, charmig film, väl värd att se. Det är Tim Burton när han är... I sitt esse och samtidigt också ta sina första lite travande steg och det bidrar både till att det blir en väldigt trevlig filmupplevelse men också en trevlig introduktion till Tim Burtons väldigt härliga och skruvade värld. Ja, jag kan bara hålla med dig för det här är en kanonfilm att visa för någon som aldrig har sett Tim Burton tidigare. Det är en bra introduktionsfilm till den här väldigt speciella regissören och den innehåller ju många av hans klassiska element men innan han börjar överdriva hur mycket av dem han ska ha med... Det är lysande skådespeleri med särskilt Michael Keaton som lyser som en sol i sin excentriska roll, precis som du säger. Och jag gillar alla de andra skådespelarinsatserna också i den här filmen, både nämnda och alla onämnda. Och jag skulle vilja säga att det är en perfekt film att titta på runt Halloween- för uh, den har allt det där kusliga som man vill ha runt den här tiden samtidigt som att den är ändå rätt så snäll och uh, skrämmer inte vettet av en alldeles för mycket även om naturligtvis Burton har tagit chansen att slänga in ett par riktigt skräckenjagande saker här och där men uh, det hör ju till hans charm helt enkelt det här är en film jag verkligen kan rekommendera, men som du säger, man kan inte se den för ofta utan den behöver ett par års mellanrum mellan sittningarna just därför att den ska få svalna. För när du har sett den, då är du verkligen mätt. Du är tillfredsställd och behöver inte titta på något mer från Tim Burton på ett tag. Men då är det ju bra att man får äm, väcka den där hungern till liv igen och bli sugen på att återuppleva den för det är den ju verkligen värd. Mm. Men du, nu har det ju blivit väldigt mycket spökerier på sistone. Du eh, tror inte att våra lyssnare har tröttnat, va? <går> Nej, men inte i de här tiderna. Det är tvivliga starkt på utan jag, jag är helt säker på att vi kan hålla oss kvar där omkring ett litet tag till. Ja, för nu står ju verkligen Halloween för dörren och då kan det ju vara passande med ett litet Halloween-special... Ja, för nu kan det väl vara på sin plats att vi sätter spökena på sin plats. Ja, vi har ju jagats av dem nu ett tag. Så det kan väl vara på sin plats att vi får lite revansch och sätter dem i tryggt förvar. <laughs> ja, det tycker jag låter både spännande och potentiellt lite farligt. Jag ser fram emot vart det här ska luta. Då är vi verkligen två om den saken. Men... Ehm,